for rip my tonight to let open to no, never stop doing the things you do don't go In every breath I take, I'm breathing you, you Då, så ja hej och välkomna till Filmixen, podcasten där vi snackar film Gör i samarbete med Muzin Jag heter Patrik Lindholm och med mig har jag också... Victor Gärne uh, Ja, Hannes-kinnorna Och Rasmus Folkman Ni är skickliga i två Det är ja. nästan bättre och bättre för varje gång det här. Ja, ja. Jag måste säga att det där var ju Hannes fel ja. Du vet, du vet, det behandlas alltså? Ja men det är ju alltid han som är uh, nummer två ja, Okej okay. mm. Jag är, alltid, jag är alltid sist. Jag är alltid headline. Mm. <laughs> ja. Ja. Household name. Ja, precis. Mm. Eh, vi tänkte ta och börja med att snacka lite trailers. Det har ju kommit eh, nu är det ju, blir det ju förra veckan när det här avsnittet släpps. Men eh, det kom ju flera stycken spännande och eh, efterlängtade trailers till eller eh, trailers till efterlängtade filmer ska man väl säga. Helt sinnessjukt. Mm. De bara regnar från skyarna känns som. Ja. Precis, och det för oss in på Skyfall, den första, första trailern som vi tänkte ta och prata om. Ja. Som alltså var en teaser till den kommande bondfilmen Skyfall då. Ja, och det ser och, riktigt bra ut. Bond 23 då? Ja, den 23 bondfilmen i ordningen. Och tredje med Daniel Craig efter Precis. Casino Royale och Quantum of Solace. Regisserad av Sam Mendes ja Som vi snackar lite ska. om förra avsnittet var man. Mannen bakom American Beauty Och Road mm. to Perdition Och Revolutionary Road Och Mästerlig regissör Och Away We Go Ja, just det just det. Mm. det är med han från The Office, eller hur? Ja, John Krasinski ja, just det. Mm. Och, uh, och tjejen Paul Thomas Andersons tjejer, är med fru. i uh, Vad heter den? Bridesmaid, uh, Bridesmaid. Ja, Maya ja. Rudolph Maya Rudolph, är ja, just det Paul Thomas Andersons fru som du säger mm. Mm. Vilket är världens mest otippade par Ja, <laughs> ja verkligen <laughs> Hon känns väldigt indie Och det gör inte han. men han, talas... han är ja. <laughs> ja, okay. till, Åter till Skyfall, Skyfall. Vad säger hur... du om den här trailern? Ja alltså Jag tycker det är Det är en teaser. man får inte se så mycket men <clears throat> Den sätter verkligen tonen tycker ja. jag Helt Alltså det är Det är den här Det är så här pulserande Jag vet inte, det är som säger skott nästan Ja till pistolskott är det, han, man ja. ser ju hur han går in där I någon stor hall och så skjuter han två skott och sen fortsätter de liksom, fortsätter klinga medan man ser ja. så här, eh, Lite bilder från filmen i slow motion och sådär Man kan inte riktigt pussla ihop det, eftersom, just eftersom det är en teaser Men ja. man får ju se lite glimtar från Shanghai Där de har varit och filmat och från Turkiet och London Och ja, hela de där bitarna Så att, eh, jag tyckte den är en riktigt, riktigt grymt det Det är just det här med de här skotten som satte liksom en bit ja, eh, Det, det påminner lite om The Dark Knight Rises Om det var första eller andra Trailen med... Rise här, eller Ja, alltså de här som ropar liksom. Alltså Banes anhängare. Ja. Som de skriker någonting som blir som en sorts rytmisk... Precis, det var nog den andra ja. första, ja, tror jag. ja. Mm. Ja, jag tror det. Och det det påminner får... på lite om det, tycker jag. Ja. jag är lite, lite rädd för att det ska bli Quantum of Solace och all over again. Och du kan förstå att Victor inte är för, <laughs> ja, det för... <det, laughs> som... Ja, så många vet. Jag har pratat om den här filmen här innan tror jag, när jag såg om den någon gång. Och jag tycker det är den bästa bondfilmen filmen hittills faktiskt. Jag, jag gillar ju, det är väldigt många som har tjatat på det här, Och det vet jag att du inte håller med om faktiskt Rasmus. Så det är intressant hela den där grejen. Men att, att det är väldigt många som till skillnad från mig och Rasmus tycker att man går åt fel håll med Bond. När man liksom går ifrån det här gamla eh, Roger Moore, Sean Connery. Alltså den här, det här som folk kallar för bond liksom med Martinis och... Brudar, alltså hela den, den här lättsamma tonen kan man väl säga Och jag gillar ju hur man går med mer åt det hårdare hållet Alltså med den mer känslomässig Alltså där man känner konsekvenserna det, och insatserna Ja, det gör med, liksom. för att uh, det här gentlemanmässiga ja. är så utdaterat Ja, jag tycker också det, verkligen Det är ingen som bryr sig Och sen är det, det här, alltså jag tror inte det skulle passa idag heller Det, är just, det det är ju Lite smått vidrigt egentligen Det här med alltså, den här bond som Skjuter folk och sen bara smilar liksom. Nu är det mer det här att det är tungt Liksom att döda någon, det är skitigt Och, och man kan inte Bara liksom vara hur glad som helst Över det utan det är, alltså, det är Hemskt liksom att folk dör Och det är den känslan jag vill ha också Ja, precis. Alltså, det, är ju, det finns ju någonting Som inte skulle fungera Med en Sean Connery som alltså, i dagens samhälle så hade det inte fungerat riktigt Nej. Med Sean Connery Som kommer med sin ny Kropp in på ett hotellrum Efter att ha dödat två personer Och sen ligger med receptionisten liksom, ja, Bara för att han tittar på henne Nej, Det hade inte det funkat jag trodde... Nej precis, det hade, det hade blivit jävligt konstigt Idag tror jag Och därför tycker jag att det är helt rätt väg att Jaha. gå med den nya hårdkokta Bond Som säger, who gives us it shit? När han frågar om han vill ha en Martini-shake eller något större eh, Och eh, Daniel Craig ett utmärkt jobb Tyvärr var inte Kranosålles Tycker jag lika bra som, eh, som Casino Royale Så, och, För jag tycker att Casino Royale är den absolut bästa bond Och det vet jag att väldigt många håller ja, med, med många om Ja, det är många som håller med om Det är knappt någon i hela världen Jag är nästan själv i, i världen tror jag Som tycker att, att eh, Quantum of Soles är den bästa barnfilmen, men jag vet Fast inte, jag, jag är älskar... inte helt ensam, det finns en film. Ja, Daniel O'Galle kanske på moviescene, eller vad menar du? Yes, precis. Ja, han satt en fyra på den i alla fall, eh, en recensent på moviescene. Eller scene. Hade, men... hade inte han en femma från den, på den från början? Nej, det hade han inte, men en fyra ja. i alla fall eh, satt han. Och jag älskar verkligen det Mark Forster som är en dramaregissör, det han gjorde med den filmen. Och Sam Mendes är också en väldigt dramainriktad... Så här mer detaljer Eller vad ska man säga, inte detaljer Men alltså mer, ja, mer drama riktig regissör Så jag hoppas att han liksom bygger vidare på det som Mark Forster jobbade på liksom. eh, Martin Campbell han har, Campbell som gjorde Casino Royale Han hade regisserat Goldene innan Så att han var ju redan en bondregissör kan man ju säga så. Mm. så att det är mer de här två senaste Som är de här riktiga wildcards eh, Och det är kul men jag, jag håller med Rasmus, jag tycker Casino Royale också är en av de bästa, jag tycker det är näst bästa Jag tycker fortfarande första Dr. Nomad, Sean Connery är den absolut bästa okay. jag, tycker, jag tycker att de absolut första är jättetråkiga ja, jag, jag, tycker, det... jag tycker inte de är jättetråkiga, det är så här tre av fem filmer för mig alla Ja, de... ja okej, okay, okay. det, det var ju att överdriva. men de är lite av en axelryckning ja. måste jag säga Än, ändå. Det är väl och Goldfinger är här, och sådär som det går upp lite och, alltså, såna. Diamantfeber Uh, jag vet inte vad den heter på engelska Diamonds are forever Ja, den tycker jag är jättetrist Okej Mm. Ja, men... har, har ni sett alla bondfilmer? Ja, jag har nog sett alla yes. bond tror jag Men vissa, mm, yeah. vissa har jag bara sett en gång liksom, så här, På tv när jag var mindre så de, jag, Vissa bond skulle ni kunna säga Någonting om så kommer inte jag ihåg någonting Men jag tror att jag har sett Alla bondfilmer från start till finish liksom. Ja, det är, just, det är ju svårt att hålla 23 Ja filmer i huvudet. Men ja. mm. Diana och du måste i alla fall vara sämst typ. Ja en av de sämsta Fy fan bara. vilken löjlig film ja. jag, jag tycker ändå i alla fall att tjejlen till Skyfall bra Man känner verkligen att The stakes are higher liksom. Ja visst alltså, det, det, det är tryck i trailern Och sen är den lite så här, Den är lite åt det poetiska hållet Även om fast att den är explosiv Liksom så är det det här Ja jag vet inte Mer känslomässig Och mer tung liksom. jag gillar ja, men det, det blir det Det blir mer intimt Det är liksom nu ja. hela Hela M16 vad heter Organisationen MI6 MI6 ja, ja. ja de ligger ju typ Hela de är väldigt typ I spel nu och grejer Ja jag vet inte Det uh... Det är no hot eller något. Inne på. Oh my god, så har det aldrig varit en Bondfilm <laughs> det... det är något no alltså sen, fan. Det är kul som fan också faktiskt. Jag, jag är ju sån där som liksom, kollar på trailers väldigt många gånger och sådär och kollar i så att går frame för frame typ och när det kommer sådär, det, det kommer ett actionmontage i slutet till exempel. Det är ju, mm. Först är det väldigt lugnt i trailern och sen typ efter en minut så bara boom. Så sista biten, typ vad är det, 10-20 sekunder kvar där sen. Som det är ett värsta actionmontaget som går superfort som man liksom inte riktigt hinner med Så där har jag gått igenom och då är det kul, typ i, jag tror det är en minut och 14 sekunder in Så kan man se Jens Hurtén, alltså en av de två svenska skådespelarna som är med Han typ håller på att strypa Daniel Craig under vattenytan Så det är rätt kul att få se honom Men Ola Pass är inte med någonstans så, Nej, i och knappt något av Javier Nej man ser en siluett bara va? Alltså, jag, Det är många som säger att Javier Bardem är inte med i trailern överhuvudtaget Men jag tror att han är med Och det är typ också efter en minut någonstans Där man ser en siluett med lite längre hår så, Som sticker ut så här på sidorna Och det, ha, det har Javier dem i de settbilderna som man har sett honom med Så han ja, går Lite så fint blont hår men vet, vet man vad Ola pass har för sorts roll? Ja han är skurk Han inte. Okay. Vad heter han Ingen aning, men han är så jävla tråkig är Inte Chloris Patrice heter han, Patrice jag, jag såg honom i Den svenska miniserien Stockholm Båsta, Ja. Och det kan vara det absolut mest pinsamma Skådespeleriet jag någonsin sett Och om du lyssnar på det här, Ola Så fan Skit i karriären Ja, jag tycker inte heller, jag gillar inte heller Ola pass. Nej, jag gillar honom faktiskt Ja, du tycker han är snygg och grejer också Eller var det Rasmus som tyckte han var snygg jag han, han är absolut. Det tycker stil, jag också. Och han är, jag tycker han är jättebra i svinalängorna. Alltså, jag har inte sett svinalängorna. Det men, är väldigt men, synd alltså, att stänga filmen. Stockholm där var. Så i, alltså, han, han var ofta naken. Det var väldigt mycket kuk hur den ja, okay. eh, nice. Det gillade och, du. Ja, ja och eh, det var liksom. Han var naken och grät och låg och rullade runt på golvet. och Det var, det var bara pinsamt och jobbigt att titta på. Uh kan ha väldigt mycket med manus att göra också, men han, bara, han var inte särskilt bra på att gråta, så vi hoppas att han inte gråter för mycket i Bond-filmen. Det får vi hoppas. Mm. Sitter och gråter i din kvicksfan. Mm. Men vad har, vi, vad har vi mer? Nästa trailer va? Ja, vi nämnde ju kort på Thomas Anderson Ja. Och det kom ju en teaser till hans senaste film, The Master Yes. Och det har blivit bättre och bättre på övergången på <laughs> <Tack. laughs> ja. uh, du Tack. Och Viktor, du har väl mest koll på det här projektet Så du kan väl dra lite backstory Ja, alltså jag, jag. älskar verkligen Paul Thomas Anderson Det är min favoritregissör som lever just nu uh, Och uh, There Will Be Blood är en av mina favoritfilmer uh, Kanske min favoritfilm som jag pratade om i något annat avsnitt Och han har ju alltså en ny film nu The Master som Patrick sa här på gång Som kommer i oktober i USA tror jag Och sen i början på året någon gång i Sverige va? Det är sjukt att vi måste vara så jävla senare Ja jag vet, 2013 liksom, det känns ju supertråkigt men, men det är i alla fall, många tror ju att det har lite med scientologi att göra För att det, det utspelades på 1950-talet Och det handlar om um, en snubbe som spelas av Philip Seymour Hoffman Som är den här The Master då som är väldigt karismatisk och smart Och sådär. han startar någon form av en religiös organisation mm. Och eftersom Philip Seymour Hoffman är väldigt lik Elron Hubbard Hubbard Som startade Scientolo Scientology och allt det där Så tror ju folk att det är liksom Även om det inte är exakt Alltså att, att han kommer heta Elron Hubbard i filmen Så kommer det vara liksom en spegling av det ja. eh, och det, är, och här... det är en uttalad Scientologi-biopic typ. Men visade inte, var det inte någon artikel där där Paul Thomas Anderson hade visat filmen för att de crusar precis, jag ska, jag, ska jag, ska, jag ska komma till det. Alltså, filmen då handlar ju om den här karismatiska eh, snubben eh, som spelas av Philip Seymour Hoffman och hur han tar in någon form av väldigt eh, problemfylld snubbe som spelas av Joaquin Phoenix som är vi... vi... Ja, som vi alla älskar här tror jag i ja, podcasten. Ja, alltså en av mina favoritskådespelare. Ja, han, han, han spelar en, en det står Drifter här på IMDb och det kan man väl det är väl kanske ett, ett bra ord. Och han blir alltså den här eh, The Masters eh, högra hand, skulle man kunna säga. Eh, så det handlar om de alltså själva spelet mellan de två då. Så det är Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman och sen har vi Amy Adams och Laura Dern och ja, Lena Endre, svenska Lena Endre liksom, vad, vad händer där? Mm. Men det är, det är många bra skorisar och eh, Paul Thomas Anderson är ju grym så ja... Och sen som Hannes sa då... Så hela den här Scientology-kopplingen. Jag vet att Philip Seymour Hoffman... har gått ut och helt dementerat här... Att det är ingen Scientology-film och allt det här... Men nu har det blåsat upp igen... Dels för att de visade material... Från filmen i Cannes... Som är ännu mer än det här vi fick se i den lilla teasern... Och då är också Philip Seymour Hoffman med... Och tydligen ska han vara superlik... Alltså även liksom klädmässigt och så... Elron Hubbard... Som startade scientologi som sagt... Och sen som Hannes säger... Så har Paul Thomas Anderson Som är god Han är god vän med Tom Cruise De spelar ju in Magnolia Tom Cruise spelar ju hans film Magnolia Och eftersom de är goda vänner då Så har Paul Thomas Anderson visat filmen För Tom Cruise Och ville liksom ha feedback där. Och, där och eftersom Tom Cruise är uttalad scentolog så kommer de här rykterna upp igen Och förmodligen är det ju så Det är ju en Scientologifilm förmodligen så... mm. men, men alltså för mig spelade det liksom ingen roll Jag älskar Paul Thomas Andersson Och jag älskade den här tisen. Det är lätt den bästa Alltså trailer av något slag klipp Som har släppts det här året tycker jag Verkligen helt underbart. Så... Men den stora frågan som väcks ja. efter, efter att När man tänker på den här filmen ja. Det är ju, har Paul Thomas Anderson Sett Valander? Och därifrån eh, tagit med Det Ändre. Det är, det är, det är faktiskt omöjligt. möjligt. Alltså det, ju... det hade varit helt sjukt. Ja, alltså, ja, det hade var varit riktigt att... sjukt. Wallanderfilmerna med Christer Henriksson de, går, de börjar ju deras internationella våg nu. Liksom, så det kan ju ha med det att göra. Jag stod för en månad sedan inne på HMV i London ja. och noterade att Vallanderfilmerna hade en egen hylla där och, och, och Roger Ebert, alltså den här, jag skrev det på Twitter för ett tag sedan, Roger Ebert, alltså kanske världens största filmkritiker. Eh, han skrev en recension av Vallander Hemden, alltså den första i den här nya serien, ni vet, mm. eh, filmer. Och den fick tre och en halv. Av fyra Grejen är, det roliga är att jag tror att många Internationella tittare ser de här filmerna Och så, så bara, åh det är svenska Och de ser det som att det är något ja, precis, det är något, något fint, fint. Ja. men vi ser det Ingemar Bergman, ja, men exakt typ, Medan mm. vi ser det som något jättefullt tv-projekt typ. Ja, och sen som sagt Vi har snackat om det här i någon annan podcast tror jag mm. Det här att man inte kan skilja på alltså, Om, om det är något jag. annat språk Då är det väldigt svårt att skilja på vad som är falskt skådespel liksom, För att man mm. hör inte hur orden levereras Eller Alltså, det blir svårt. Det blir svårare. Ja. Ja. Mm. Men för att återgå... Så det kan vara därför, Lena ändrar det med. Men för att återgå till The Master, vad tycker ni om det här materialet som vi får se? ja Alltså, det är, det är ett väldigt uh, lustigt ja, verkligen, uh, det är det. klipp vi får se här. Uh, det, kan det du beskriva är... lite, Patrik, vad det är vi får se i klippet? Ja, alltså det är Uh, man får väl höra, det är väl en sorts konversation mellan Jacqueline Phoenix och någon snubbe som... Någon jag, armésnubbe honom. som intervjuar honom, ja. Ja, uh, uh, och så får vi se bilder då uh, samtidigt, alltså över den här konversationen. Uh. Där Jacqueline Phoenix typ leker på en strand med en massa andra pojkar. Ja, han bygger en, en kvinna i sand. Han sitter så här och formar en bröstvårta i, uh, på den här mm. lilla sandskulpturen, typ. Uh. Och håller på lite, även när han skrattar konstigt och ja, han och har problem sig. helt enkelt. han verkar sin som väldigt kufig. Ja, visst, helt ja. crazy. Alltså är han ju i det här ja, Smått mm. smottgalen, smottpsykiastörd liksom. Ja. Och det är det som ska bli så intressant att se. Det är många som har sagt så här att har han smink på sig eller vad är det? Och jag tror inte han har jag, alltså jag, jag har kollat på det här om och med. Jag Tror inte han har en enda alltså, protes eller smink eller vad han nu har. Jag tror inte det är något sånt Utan han, han har blivit smalare Han har gått ner i vikt han har gjort, Och sen har han Så gör han har konstigt med hakan Alltså han gör typ sina här översittarmin Har du tänkt mm. på det så här Trycker fram hakan och, ja, och jag älskar det verkligen Jag avgudar varje sekund av den här trailern alltså, Johnny Greenwood som gjorde musiken till There will be blood han, Hans musik kickade igång direkt Och det är så här sköna there will be blood-vibbar Alltså det, ja, jag har verkligen avgudat det Ja, kommer du. Mm, en... alltså... Det lust det att man får ju inte någon känsla av, alltså så som man har läst om filmen innan, då är det ju det här bara åt. Ja, det, alltså... nu, nu verkar det ju som att här att han har ju vattit i armén, den här snubben. Eh, ja. Så det här är ju förmodligen från filmets början, då innan allt det här är nog innan han träffar Filip Hopkins karaktär. Mm. Eh, lär det vara, alltså han har ju massa problem då blir utkastad ur armén. Förmodligen eller något sånt där. Och hamnar i händerna på den här The Master. Eh, som också var omdiskuterad om det faktiskt var filmens titel Eller om det var en arbetstitel Men nu är det ju fastställt att det är The Master som gäller Så att, uh... Det låter verk verkligen som en arbetstitel ja, typ. lite så där, det känns men, äh, men det ska bli kul att se Chalk Queen Phoenix Ja, verkligen Han är liksom inte i skådespel på jävligt länge nu, känns det som Nej, Nej sen, sen Two Lovers Ja, han, och var det? 2018 ja, Och sen I'm Still Here, bara emellan, som var ett experiment liksom. det var ju, mm. Ja, ah, precis Så ja. det är ju... Det här Sju, blir en comeback bra. så att säga. Ja, precis, ja precis Och, sen är och film... det är ju, blir en jävla comeback antagligen. Det är intressant för att den är filmad också i 65mm Och för er som inte har så bra koll på så här tekniska, tech, alltså filmers tekniska sida Så är det ju, filmer spelas ju antingen in i dig, alltså digitalt Med digitala kameror och det hamnar liksom på hårddiskar Eller så är det 35mm oftast film ja. Men det, i det här fallet är det 65 mm eh, av någon anledning. Så, och det är, ja, alltså, om man tittar på det här klippet så är det otroligt snyggt. Alltså, det är verkligen fantastiskt snyggt filmat så. Men för de som liksom inte vet vad, hur påverkar det att 65 mm. Millimeter... Ja, det ser ju annorlunda ut bara. Det är samma sak som om man har P Panavision och sådana där grejer. Alltså, det blir ju. Eh, alltså 65 mm, de, det är ju större kameror liksom. Mm. Det är, det är så Men han, han, vill, han, vill, han vill liksom återskapa den här klassiska känslan Som började ja, mer och mer. Ja, exakt Det är som Kenneth Branagh till exempel, hans Hamlet-film Den ju filmade i 70mm till och med, tror jag Och sådana där, sådana mm. episka projekt Man vill ha mer, ja, mer scope helt enkelt Det blir väl så att om du filmar i 65mm Då behöver man ju, man behöver inte dra upp det lika mycket liksom Tror Nej. jag Nu är jag osäker här på mitt mm. tekniska snack här. men i alla fall Det är ju så, det är ju det är dubbelt så stort Nästan De gör tvärtom till vad Peter Jackson och James Cameron försöker göra Vadå, menar du med 48 eller? Ja men nej men liksom De, ja, de, de går med, med de, nej, men, nej, alltså, de går mer digitalt Medan ja. Thomas Anderson och sådana De vill mer... ha mer det här klassiska ja, Precis, precis. Mm, Som inte kör det digitala Nej, det, det, är men det är ju kul hastigt. att man får göra som man vill Precis det är det, alltså, vi gör, mm, ja. vi, Jag tror alla här är väldigt säkert. Att vi tycker om både det här så här Pulp Fiction-aktiga, väldigt brusiga fotot Sen jag är egentligen mer till Vanlig film än digitalt ja. Jag, tror, jag okay. tror du är mycket mer öppen till digitalt Än vad jag är Okej. Okay. Mm. Efter Contagion och allt sånt där Ja visst, Contagion tycker jag är fruktansvärt snygg film Till exempel. Som public Enemies, det här är också ja, lite svårt mm. mm. Ja vissa, det är ju vissa Man är ju väldigt olika så, mm. Men det är inte Men så vi alla pepp det mesta i alla fall tror jag Själv Kanske jag, jag allra mest Ja eh, det tror jag att du är ja. Det här är ju den det, filmen jag ser absolut mest fram emot Om ni skulle säga till mig Du får bara se en film från 2012 Då hade jag lätt valt den här Utan minsta tvekan Jag hade kapat bort alla andra Helt klart ah. Oh shit. Så hade inte ens behövt tänka i en sekund Så är det Då vet vi Nej, ingen Prometheus eller The Dark Knight Rises är det vet. Det. Då vet vi Men så har vi en eh. sista trailer också va? Yes uh, ska jag, hitta en, hitta, om, hitta, vad jag tänkte hitta en bra örgång här uh, På tal om På om det, mesta, dig, Jag tänkte säga På tal om digitalisering och ja. Nya Vad ska man säga? Tekniker, nya te nya teknik, tekniker. Ja. Så kom den trailer till The Great Gatsby som ja. görs i 3D. Det, gör den. Det, är, det är det som många har funderat väldigt mycket över där. Varför Aha. gör man The Great Gatsby? I 3D? Vilket är, ja, det är ett lite lustigt val att ja. göra. Men eh, jag tror att det kommer bli ganska häftigt faktiskt. Alltså ja. vi såg ju vi ser, Victor och Victoria. Vad såg Titanic i 3D när ja. du var uppe i Stockholm? Och det, och, var eh, ju... det, det, det är ju lite samma grej ungefär Även ja. om Titanic är lite mer en katastroffilm Och mycket action och sådär Men eh, det blir lite liknande Sätt kanske man vill få det här djupet Liksom komma in i de här miljöerna Och, Precis, och man liksom, ser ju liksom... uppleva den här världen På ett speciellt sätt Exakt man ser ju i början av trailern Det här att man har byggt New York digitalt Liksom och, ja, vänta, jag måste bara inflyga, det ser inte bra ut. det är också en svaghet i den så här väldigt fantastiska ja. Mm. ja, men typ, det är jättefärgglatt <laughs> okay. och det är jätte... så ja Just den ljusa bilden tyckte jag var värre. Men när man ser skylinen i, när det var natt, när det är mörkt, då tyckte jag det funkade jättebra. Mm. E, och just sådana grejer är ju väldigt intressant att göra med 3D. Alltså att man får en stadsbild, liksom. E, att man, som du säger, Patrik, att man tar med till en annan värld. Mm. Eh, och för att säga några ord om The Great Gatsby Jag vet att jag, det är ju min favoritbok The Great Gatsby Av alla böcker jag har läst Jag vet att Rasmus du på att läsa den just nu va ja, det Och Patrick, du har läst den Yes. Men, Men han har inte läst den Jag kommer inte göra det heller Om det kommer en serietidning <laughs> <Okay, ja. laughs> graphic, <laughs> graphic novel version <laughs> Det, det varit intressant Det handlar om en snubbe som heter Nick Carraway eh, Och han spelas av Tobey Maguire i, I den här filmen Det är alltså förra Spider-Man för de som kanske associerar honom med det. Och han kom, alltså det utspelade sig på 20-talet i New York. Så det är liksom The Roaring s Det var innan det här med depressionen och allting. Så att folk hade det väldigt bra pengamässigt. Det var men innan red... kom. Ja, precis. Men, men rent själsligt så var det väldigt tomt liksom. Man, man handlade mycket och så här. Men det var problem med kärlek och... Ja den här amerikanska drömmen och det är liksom hela den biten handlar boken The i Gatsby om i alla fall. Det rådde väl eh, alkoholförbud? Yeah. Ja, ja är det, är det, det är ju Bordeaux och Empire era ja, väl? Ja, typ Bordeaux och när när är det, precis. Så eh, men även om det rådde alkoholförbud <coughs> så var det ju sådana här stora stora fester och den här Nick Carraway då han kommer till ett eh, område på ett, till, han flyttar från något annat ställe, jag kommer inte ihåg var, till Long Island då och hans granne där Visar sig vara en väldigt mystisk snubbe som heter Jay Gatsby. Eh, som spelas av Leonardo DiCaprio. Och det tror jag kommer bli hans livsroll. Det kan vi komma till sen. Men han eh, hostar så här superstora fester. Supersuperstora fester. Och bjuder då dit Nick Carraway Och det är där liksom storyn tar sin början. Han bjuds i av Gatsbys fester. Och hamnar liksom i hans värld. Och saker och ting... Ja, utvecklas på olika intressanta sätt Jag vet inte, man behöver inte gå in mer på det så alltså. Nej, inte, inte. Det är ett intressant porträtt av människor liksom På 20-talet är det Och det är kärlek, och det är svek Och det är mod och, ja, Det är massa härliga komponenter så, ja. mm. Och sen är det inte grejen då med att Bass Lerman regisserar det här och det, det, vad säger ni om trailern liksom Och hela Bass Lerman stilen ja, Alltså förutom den här musiken Som kanske inte är särskilt passande Nej, Men menar du bara första låten då Eller den här No Church In The Wild Eller menar du andra låten också ja, Just nu kommer jag inte ihåg hur den andra låten är Det är den här men, Jack White Love Is Blindness Som jag tycker gör, lyfter trailern från Bra nivå till alldeles briljant nivå den, Just den låten Ja okej okay. Ja, nu kommer jag inte riktigt ihåg hur det var Men jag fick samma känsla som gangster Squad Trailen. Ja. När man tar det här lite moderna Musikvalet och slänger in det Till en liksom, till sån period, periodfilm liksom. ja. det, det skär sig lite liksom. Men eh, på, på något sätt passar det väl ändå ja. Eftersom eh... men man, man får ju en känsla av Att det, det är lite plastigt Vad menar du Hela du nu, den trailern Ja, alltså jag, jag menar trailern att det känns väldigt eh, som man kommer in på en maskerad. Jag håller med. Jag, jag håller, håller. med och men, men jag pratar inte om musiken nu Utan nu pratar jag om känslan jag fick av Trailern och uttaget liksom. mm. men, men jag tror att man Kommer vänja sig så fort man Ser, film, ser mer av filmen ja, jag, jag tror dock inte mm. det här kommer att vara med i själva filmen Nej, absolut inte, det tror inte jag heller Musiken, det är ju samma med Geist jag, jag pratar inte om musiken utan jag pratar om hur de Klädde sig och så här, ja. scenografin Precis, och där, jag, jag, jag håller inte med faktiskt Jag, jag ty Ästetiken. tyckte det var riktigt Alltså jag, jag vet ju Baz Luhrmann har ju en väldigt så här: han har gjort Moulin Rouge till exempel, som jag... Och den fruktansvärt dåliga filmen jag... Romeo och Julia. Men ja, han den gjorde Romeo... Australia. Australia gjorde han också. Och som Romeo plus, plus Juliet, den här eh, hi, alltså hippa versionen av Romeo och Julia kan man väl säga, med Leonardo DiCaprio och Claire Danes. Som ja, är, det, så det, det, det är väldigt vattendelare. Det är jättemånga som älskar den, och mm. det är jättemånga som hatar den. Jag ligger av en lustig anledning, precis mitt emellan. Jag, jag sätter tre av fem. Ja, det och är samma här faktiskt. Och, och samma med eh, Australia, alltså Mulan Rouge Det var så superlänge sedan jag såg den Så jag kan inte riktigt uttala mig om den Men mer än att jag inte riktigt är ett stort fan av musikaler Så där blir det ju lite problem Men eh, Australia, fy fan vilken snygg film det är Ja det är det, det är det verkligen alltså, han, jag, jag tycker att alltså, Bachelorman innan har varit okej okay för mig Han har varit 3 av 5 nivå Och nu tar han min favoritbok liksom. Jag hoppas att det höjer honom också mm. eh, så, Och jag, tr jag tror Alltså den här trailern Nästan The Master-nivå på trailer, tycker jag alltså... Nej, det håller jag verkligen inte med De första 30 sekunderna är lite tråkiga Eftersom ja. No Church in the Wild kickar in den här hiphop men, no, hip men inte bara den, alltså bara De, de åker ju en bil över någon bro i New York Och ja. så ser man liksom hela Man ser en del av New York Och det, känns, det känns verkligen som Att det är superförglatt Men det är säkert sommar och det är, ska säkert vara Men det känns såhär De har höjt färgerna extra extra mycket på typ Alla byggnader, allt gräs, ja. alltså, allt och sen men det är ju CGI lite den känslan man får av boken också faktiskt. Jo, men cgi känns också jävligt dålig. Om någon... Ja, nu men sen... det är ju, ja, nu men all... ju... Nu kommer ju filmen till jul. Så jo, jag vet, vi snackar vi väldigt ofärdiga specialeffekter här alltså. Jo, självklart. Ja. Jag tänkte... Fast man kan väl räkna med att de är färdiga i trailern eller? Nej, ja. det är det de inte Det är det som är grejen det är, alltså, även om, fast, fast de släpper ju inte en trail med bild Ja ah, men alltså, ni ser det här Gröna fältet. Nej, går men inte. så gör de ju inte det är, det är väl klart. Men det är samma sak du kan, man, Jag tror till och med man kan se skillnad på The Dark Knight-trailers och sånt där alltså, Om du tittar på den första trailern Och så jämför du action med den andra trailern att det, alltså, det är tillputsat. Förstår du vad jag menar? Ja, det, fi ja, ja. det finns trailers alltså, det, jag... med väldigt, väldigt ofärdiga cgi segränser Inte med greenscreens som syns och sånt, utan <laughs> Nej, det handlar ju om... som hänger. Och... Det, det handlar om skuggor, ljussättning, typ rök som kommer ur skorstenar. Alltså sådana grejer är det ju. Jo, men jag tror ändå att när man bedömer en film utifrån sin trailer så kan man räkna med att, att det är färdigt material. Ja, för, är... för de, ska ju, de ska ju egentligen sälja den färdiga om filmen. Den kommer som, om den kommer som The Dark Knight Rises- Senaste trailern att den kommer någon månad Innan premiären, då kan man göra det Men nu mm. snackar vi som sagt jul 25 december de har Jag fattar egentligen inte varför de släpper den trailer nu Det gör ju det. alltså de vill ju bygga Bass såklart Jo men gre grejen jag försökte komma till är att Om man jämför en film från typ 2005 som King Kong Remaken ja. Den utspelar sig, ja, sig några år efter Den utspelar sig tidigt 30-tal ja. Men fortfarande alltså De byggde ju också upp hela New York Digitalt Precis. Och, och där tycker jag det ser fantastiskt ut. Och den filmen ändå liksom världen sju, sju år efter. Ja. Kom, kom sju, år, ja, sju år innan den här liksom. Och alltså, Benjamin Button är också ett exempel där man har byggt liksom hela världen. Eller hela, alltså, hela jo, Paris. Det här till det exempel, var exempel, också skriven av Scott Fitzgerald ja Sen. Och det här var dåligt, till exempel. Mm. Men som sagt, jag tror att det kommer att bli mycket, mycket bättre innan vi får slutprodukten faktiskt. Eh, och sen så tycker jag att när Jack Whites eh, cover på YouTube låt Love is Blindness, när den väl kikar in. Det var bra, det var ja, bra också. Frukt trailing, alltså oh, musiken... rysningar från min sida, alltså verkligen. Ja. Och jag, alltså som sagt, många säger ju att, att Leonardo DiCaprio, Django Unchained alltså han spelar den här brutala slavägaren i ett kvantitativt nytt film, att det kommer att bli hans Oscarsroll. Och det är mycket möjligt, jag tror. Alltså för att Oscarsakademin de gillar de här liksom. Alltså väldigt bombastiska liksom skådespelarprestationerna. Men jag är ju, gillar ju mer det här typ George Clooney, Up in the Air, skådespelet typ. Och då mm. tror jag att Leonardo DiCaprio subtila, liksom mer. Just att han, han känns som född för mig Att spela Jay Gatsby alltså, det, är ju det, lite... det, det är därför det känns jävla tråkigt Alltså det, det är ingen som lockar med det Utan man vet ju precis hur det kommer bli Det är ja, hans fast, roll fast... i liksom Django Som mm. det, det skulle bli så intressant att se Eftersom han har liksom typ aldrig gjort något som, Nej. Liksom... Han har väl aldrig varit i Skurkenål film domfilm Nej, och liksom just alltså, verkligen så I en Tarantino-film dessutom liksom. ja. Aj, alltså, det... jag, jag tycker ändå att det är Just Gatsby, jag, jag... Alltså The Great Gatsby för mig står för mig högre och jag tror att Leonardo DiCaprio kommer att göra sitt livs bästa roll i The Gra Great Gatsby-rollen faktiskt. Maybe baby. Yes. ja, mm. men det som inte intressant att se. Ja verkligen det är, och det är bra alltså, utöver jag menar Leonardo DiCaprio så har vi ju Carrie Mulligan har vi också som Daisy Buchanan och eh, som, vi, som vi snackade om lite om castingen att det var stod mellan Luke Evans typ och Joel Edgerton. I, I den här Tom Buchanan-rollen eh, Och han verk, verkar också passa jättebra Alltså Joel Edgerton då Som, som det blev som, i slutändan Så ja Jag är väldigt peppig i alla fall mm. Ja, mm. yes Och då ska vi väl gå vidare Det eller? tycker jag Ska vi på en bra övergång eller så ska vi bara gå vidare <laughs> Jag tycker att vi kan säga På tal om 3D <laughs> Eller någonting sånt har vi, Eller har vi redan kört den övergången eller? idag ja, eller, Nej, egentligen inte så har du en tredje film du vill om? Jag tänkte att vi kunde, med tanke på att tre av oss har sett den här filmen så tänkte jag att vi kunde prata lite Men in Black. Ja, det vad ja, trevligt. Mm. Ja. Den tredje filmen på en... Kan man säga att det är klassiska filmen? Men nej, jo, filmserie, nej, filmserie, verkligen. Ja. ja, men när, ska ja, ska alltså säga, när kom den första? Klassiska att den... på det sättet. 97, vet, 97 kommer ja, första jag skulle inte se klassiskt. Okej. Okay. Jag tänker klassiska som att typ alla vet vilka de är. Och de ja, okay, är... men då är det, då kan man väl säga så. Mm. Det, det är väldigt. Ja, det, alltså det är så här familje... Ikoniska, ja, precis kanske. väldigt familjevänlig eh, trilogi. Liksom. Och, och många blev då överraskade, positivt överraskade av den första filmen i alla fall. Den liksom, och den mm. blev en enorm finansiell succé, alltså den första filmen, både i USA och internationellt. Så det är precis Ja, alltså det är ju mediokra filmer som sagt Vem bad om den här uppföljaren undrar jag <laughs> Det var faktiskt Jag lyssnade på Vad var det? det var skitsamma eh, Regissören eh, Det var Will Smith Som kom på idén ja, till uppföljaren, Under inspelningen typ. av Men in Black 2 Ja, precis Hur ska vi kunna göra en mm. entré? Liksom? Hur ska vi kunna klämma pengar Ur det här? Jo, tidsresande Here we mm. go liksom genialt. Ja, exakt. Frå det är ju frågan är det genialt undrar jag Va mm. vad tyckte ni om men i black 3? Det är, alltså, det är alltså jag, Patrik och Rasmus som har sett den här filmen. Ja, jag, jag tyckte att den var okej. Okay. Ja. Alltså det var ju vad det var. Eh, man, jag hade inte förväntat mig någonting bättre Nej, än vad Inte det var jag så heller ut. så jag, jag ryckte väldigt mycket på axlarna i kursalongen. Eh, Filmen är väldigt snygg Tycker jag ja. ändå de, de lyckas skapa en värld eh, Väldigt bra tycker jag Och det gjorde de ju i ettan och tvåan också ja. right? Men jag tänkte mer på det När jag såg trean Att, att det, är, det är väldigt snyggt gjort ja. liksom. man, det, det, man, det. Tror, man tror på deras värld Ja här är det ju liksom ett steg till För nu är det både 2012 Och 1969 va Som de åker ja, tillbaka precis. till Så då blir det ju två världar också de får leka med Mm. Så det är ju, ja. Och för de som inte vet, eller alla, alltså googla Men in Black, men det är ju agenter på jorden som har hand om utomjordisk aktivitet. Och det är ju då Will Smith eh, som är den här skojfriska snubben och hans partner då som spelas av Tommy Lee Jones. Och det är de det handlar om den här filmserien och hur alltså, vilka utomjordingar de möter och hela Men in Black-organisationen allt det här. Så, mm. också som vanligt så hotas världen nu i Men in Black 3 och då måste Will Smith åka tillbaka i tiden för att ställa saker till rätta kort sagt. Mm, mm. Mm. Ja. Och där träffar han då det. en ung version av Tommy Lee Jones karaktär som spelas av Josh Brolin och som de jag gör ett rätt, helt okej okay jobb. Ja, och jag tycker han är, säger, är han är helt alltså han är hur spot on som Ja, han, precis. Det, sin... det är rätt sjukt faktiskt. Det borde utseendemässigt är han väldigt lik och rent hur han liksom kör alltså hur han pratar hela den här Eh, amerikanska grejen Och eh, hans minspel Och kroppsspråk mm. och allting så alltså, han har verkligen gått in i rollen Men, det, men det, han har gjort det innan liksom Han har imiterat George W. Bush Och gjorde det också svinbra det är nästan, det är, Han gör ju nästan samma grej Bara att han är lite mer korkad Ja och, och lite mer subtil kanske Än mm. i George W. Bush Där han är väl lite alltså, Lite over the top hållet kanske Men, ja. men det är så, han, han har ju visat att han är duktig på att imitera folk innan så, och här gör det som sagt, det är spottarna. George Brolin är nog det som är bäst med den här filmen. Mm. Ehm, så, men alltså, det är en otroligt tråkig film, otroligt onödig film. Alltså, ja, <laughs> jo. Det, det är, är helt, det är det den det är sällan menlös, och det hänt, alltså... Ja, det är, men alltså, borde... suget för en uppföljare var väl inte det högsta? Nej, inte. När, när kom den förra filmen? Det måste vara tio år sedan, nästan. Ja, ja eller 2002, på. menar du? eller ja? Ja. Ja, det är med. Jag. <laughs> ja, jag tänkte bara show off mina matte-skills här. Ju. Ja, jag tror att den kom 2003 eller sånt. Där. Okay. Mm. Ja. Det menar. Och Men, den var ju en otrolig besvikelse. För... Ja, alltså den, jag såg faktiskt om Black 1 och 2 för typ några med månader Oh, det är ju spännande. Bara för att värma upp inför tre ja. jag, jag, Will Smith var ju en stor barndomsidol hos mig. Ja. Så jag typ och besvikelsen var enorm när det inte var en porrfilm <laughs> Ja, jag, jag såg om dem där. Alltså, två... Det där skämtet gick inte så bra. Nej, uh, Men, uh, men 2, den blev två alltså, och Den var så jävla dålig nu, nu när man såg om den. Den var, <laughs> den var verkligen usel. Uh, och den här trean tycker jag, den, den är bättre. Uh, den, den, had, den, den har ganska roliga grejer ibland. Men ja. ty, tyvärr blir det väldigt mycket så här, löjligt. Och men det är helt sjukt. Alltså, det verkar som att Barry Sonnenfeld, regissören, han går... Alltså från ettan och tvåan Så är det nästan ännu löjligare i trean Alltså ännu lättare ton liksom, och jag vet inte det, är också, det, det som är synd är att 90% av skämten Faller ju totalt platt alltså. Mm. Det är ju, och jag, alltså Det var kanske en gång Skrattade jag högt i salongen liksom, Men ja, en, ja. två gånger, inte mer Jag skrattade några gånger just åt uh, Will Smith och han <laughs> Still got it. <laughs> <laughs> <laughs> alltså, han, han har ju några grejer där liksom, det är hans, Han har en skön komisk tajming Ja liksom. precis och det, det är några sinnen där det med Så det, det är kul Det är det roligt är det är en grej som är rolig Det är hur man spelar på det här att det var ju alltså, liksom, De mörkhyjades rättigheter I USA på 60-talet Var ju inte särskilt äh, trevliga liksom. Nej. Så mm. hela den problematiken Spelar man ju på när Will Smith åker tillbaka i tiden ja, Och kommer det, det, det till 69-talet Kul att de gjorde det, för det. Det ja, känns mm. som något som skulle bara kunna skippa egentligen. Ja. Bara för att det var liksom lite för touchy Exakt. Men det gör mm. de ju. Det går ja. in på det, lite, det var jävligt kul den scenen när han, när han säger att till polisen ja. alltså, bara för att ni ser en svart snubbe med en bil så är det inte att han har snott den. Nej, men... okej, nu snodde jag just den här, men ändå. Ja, <laughs> men inte i vanliga fall liksom. Uh -huh. <laughs> ja det, det var rätt härligt En grej ja. som jag saknar Alltså en favoritkaraktär i de här filmerna Är ju den talande moksen ja. Frank <laughs> ja. Som inte ja, dyker upp En tavla, ja, en tavla ja, jag, han, han gör en cameo I en tavla, bara Will Smith sitter och spelar tv-spel tror jag till och med Så är det inte ja. alltid i Playstation ja. ja. En sjukt stor <laughs> en Tavla <laughs> över sängen bakom ja. Ja, Sen var... han gör ju faktiskt en till Sorts cameo, jag vet inte om ni såg det Nej. Jag vet inte om jag ska En Eller isskulpturen Menar du kanske, eller Nej, det är en, den scenen du pratar om han blir pulled over av två poliser. Jaha. Så det är en bild borde i bakgrunden för det här tibolet, eller vad det är han ska åka till. Ja, okay. mm -hmm. Och då, där står det The Talking Pug, och så en bild på Frank där i bakgrunden. Jaha, du, intressant. Det är jag inte, jag, då då trodde att han skulle träffa honom där, men det gjorde ja. han inte. Det kanske finns någon bortklips-scen. Ja, det är mycket möjligt. Och ett mm. någonstans. Mm. Mm. Bäst i den här filmen tycker jag är Bill Hader, lätt som gör en Andy Warhol- Eh, Grej gör han, och det tycker han tycker ja. jag var bäst i hela filmen. Eh, faktiskt. Ja, visst ja, Alltså han, han äger verkligen alla med sin, med sin ja, komiska talang, tycker jag. Han är, han står liksom, han är så säker och står ste steget över alla andra som försöker vara roliga, men han är verkligen rolig och han vet att han är rolig. Ja, filmen ja. är riktigt bra. Ja visst. Så eh, det inte sant. Och sen var det väldigt lustigt att se Michael Story. Ja, verkligen. Visste du att han var med i filmen innan du satt på din sagen. Inte och, jag heller, jag visste det. Och när jag såg honom så visste jag inte säkert om det var han först Nej Det, det, det, det, det, han, var, det. Först, det var först i eftertexten som alltså, mm. jag bara, ja, det var verkligen han alltså. Ja visst, och då tänker man, varför i helvete är han med i den här filmen? Ja, han har liksom just. Boardwalk Empire, A Serious Man och allt det här grymma, verkligen Hugo i bagaget och sen gör han den här skiten Men det är en fet lönesäk han, han gör, gör inte. en bra roll Det gör han ja, jag tyckte den karaktären var ägande ja, ah. Han gör bra ifrån sig men karaktären är väl lite sådär, ja Som Patrik säger, lite trist mm. Men alltså det är, ja, just i den här, alltså vad tyckte ni om han, Boris då, till exempel? Ja, eh, alltså jag gillar det ju Jermaine Clements från Fighter for Conquers. Ja visst, under sminka alltså verkligen. Ja, så alltså, man ser inte att det är han, man, man hör <laughs> ja. väl på rösten lite att det är han, men... Ja. Eh, tyvärr, jag trodde att det skulle bli väldigt bra av att ha med honom, men jag tyckte den skurken var... jag vet inte, det följer mig inte i smaken alls. Nej, inte med eh, Boris the Monster, eller vad jag kallar Boris the... The Animal. The The Animal. The animal. The animal. Alltså just en grej som jag menar med det här löjliga Till exempel när han, han flyr från fängelset Så Och då är det ju en tjej som kommer Med någon så här stor rosa tårta Och alltså det, är ju, det hade ju aldrig liksom Gått, det är ju den här, det är den tonen Jag inte klarar av, alltså, om ni fattar vad jag menar ja. En väldigt snygg tjej Som kommer med en stor rosa tårta Och där i finns det en liten grej som ska kunna Ta ut honom från världens mest Säkra fängelse på månen Alltså vad fan, ja Mm. Mm. Ja ah, ja. Äh, men så i alla fall, Men i Black var ju så där. Ja, man hade väl inte väntat sig någonting. Nej. Nej. det var väl som man hade väntat sig. Typ. Ja, exakt. Eh, precis Ska jag fortsätta? Eller, eller jag, ja. om jag får. Eller jag. Ja, okay. <laughs> tack, tack. Små, tack. Eh, jag tänkte prata om två filmer som jag skulle vilja tipsade som är lite mindre som många inte har så stor koll på. Eh, och det är dels, jag skulle vilja tipsa om den belgiska filmen är det vad? Eh, Bullhead. Ja, den är fick... väl belgisk Ja, belgisk, ja precis. Och den fick, fick någon form av pris på Sokons filmfestival om jag inte har fel, eller? Är eh, det var nominerad bara kanske? Var det det? Ja, eller det var i alla fall nominerad för bästa utländska film i alla fall? Ja, påskarskanen Ja, ja påskarskanen, ja. exakt eh, Och det, det här är en film som jag har velat se länge Men jag, alltså man, man vet ju att det här är en väldigt tung film Och då blir det lätt så att den liksom ja, hamnar i efterhand någonstans Men nu har jag i alla fall tagit tillfället i akt och sett den här filmen Och det tackar jag gudarna för För den är helt mästerlig Den här filmen eh, Och det är någon som heter Michael Roskam Som har rekryterat den och det är, så här, det är en väldigt intressant film för det är, dels är det lite drama och sen är det gangst, en liten gangsterspin på det. Och sen är det en väldigt karaktärstudie av en snubbe som spelas av Mattias Schoenerts, heter han. Som också är aktuell nu för han är med i en film som heter Rust and Bone på Cannes Filmfestival. Han spelar en snubbe som heter Jackie Van Marseny. Och han har väldigt, väldigt mörkt förflutet, om man säger så. Jag ska inte riktigt gå in på vad det är som har hänt med honom. Men han har i alla fall problem med det här att folk ser honom. Alltså, han vill vara så maskulin som möjligt. Så han är extremt biffig. Han tar så här eh, anabola steroider och sånt. för och så att Han har tagit så pass mycket anabola steroider så att han är ett djur i princip. Han är ju mer djur än människa nästan. <laughs> eh, och filmen kretsar liksom kring honom. Men också så här blandar de in så här gangstergrejer kring. Eh, så här, vad heter det? Boskapsindustri i Belgien. Alltså, ko kossor helt enkelt. Som de injicerar med extra preparat för att de ska, bli, ska kunna sälja dem så dyrt som möjligt. Sådana här grejer. Så att, det är en väldigt annorlunda historia. Alltså, när såg man en gangsterberättelse kring kossor Alltså, jag menar djur som de säljer. Det, jag har aldrig gjort det någon gång tror jag i hela mitt liv. Eh, så att, det är en väldigt intressant spin på gangsterdramaberättelse. Och Mattias Schoenerts i huvudrollen i den här filmen är så groteskt bra, alltså. Och jag såg den här filmen just för att jag är så pepp på Rust and Bone och jag skulle vilja peppa lite mer så då såg jag den här filmen. Och han är ju verkligen, ja, från, som från himlen kommer han och bara, ja, fruktansvärt bra. Och fruktansvärt bra film som jag satte en svag femma på, alltså en svag full poängare. Så den rekommenderar jag varmt till alla Lite av ett märkligt betyg En svag fullpoäng <laughs> Ja, kanske i och för sig Men alltså 9 av 10 då Om jag säger så, ja. då är det ju ingen fullpoäng Men efter mitt betygssystem så är det en 9 av 10 Alltså det, jag brukar ju köra 10-skalan istället så, mm. eh, men det är en ja. bra filmtips för jag, jag har knappt hört talas om den Nej men den är otroligt bra Så den tipsar jag om väldigt hårt Ja jag har hört väldigt mycket bra om den så jag, ja. jag ska ta och kolla in den också Ja så sagt, det är, det är en sån där film som man, man vill se Och sen känner man att oh det är en tung internationell rulle Så den hoppar jag idag och ser någonting annat istället ja. Lite det är sån så. det här Another äh, en Min Exakt den där, den som ja, vann, separation som film. Ja, ja. En riktig separation. Eller, eller filmen Jag dödade min mamma, som jag har försökt se flera gånger ja, med. Det är också sån. Ja, för den känns var var så, så jävla tung. Alltså. Men grejen är det är, det som är, ja, det är Man tung. skulle egentligen ge en film 15 minuter. Alltså bara se en kvart, och sen om man inte pallar då tar man något annat. Men om man pallar så man ofta gör, alltså jag menar, 15 minuter in i Bullhead, då var jag helt fast. Helt fast. Och då, då hade jag ja. inget tvivel om... Och jag tänkte bara tack, Victor, för att du valde att se den här filmen idag och inte hoppa över den än en gång liksom. Så känner man ju ofta när man tar tag i de här filmerna. Mm. Så det är så synd att man hoppar över dem. Ja. Och sen en annan film som jag såg också för att peppa inför Rust and Bone det är A Prophet, Un Prophet, ja. eh, som är den franska... No, sjuktilllad film. Ja, sjuktilllad film. Också en jättebra film. Inte riktigt lika bra som Bullhead, men i alla fall en fyra, stabil fyra för mig av fem. Eh, så, och det, jag såg den här för att det är Jack Adiard, eh, den franska regissören, som också gjort Chac. Ja, Jack så men... ja, jag vet, inte. Men, ja, jag vet inte. Okay, i alla fall, Jack Adiard <laughs> heter han. Och han har också gjort Rust and Bone. Så det är alltså, jag såg Bullhead för huvudkaraktären Mattias Schonerts och jag ser A Prophet för Jack Adiard. Eh, mm. Så och den här A Prophet, som sagt, som han säger otroligt hyllad film, är lite överskattad tycker jag. Det är många som säger att. Det är en av 2000-talets största mästerverk och så här. Och det tyckte inte jag. Men det är en fruktansvärt bra film ändå. Det handlar om en ung snubbe eh, som spelas av Taharahim. Han heter Malik. Som skickas till fängelse eh, Och i det här fängelset så möter han en... Typ en gangsterboss skulle man kunna säga. Som spelas av Nils Arrestrup som vi såg i Warhorse också. Han heter Cesar Luciani. Träffar honom i fängelset och han börjar helt enkelt involveras i hans affärer skulle man väl kunna säga. Eh, och blir, ja, hans liv förändras väldigt mycket kan man säga efter att han träffar den här maffiabossen i fängelset. Och, och så får man följa honom och det är en väldigt intim berättelse, väldigt rå eh, och det gillar jag precis som Bullhead. Den var också väldigt rå intim och så här, och, och det är liksom ett slag i magen som man brukar säga, sådana här filmer. Och det där är de väldigt lika i det avseendet Så jag gillar den jättemycket Jag vet inte, har ni sett A Prophet också eller? Nej det är Nej, sådär, men det jag har också... sugen på Det är samma genre där En sån som man verkligen har velat se ja, alltså jag, jag, fick faktiskt, jag kände mig skyldig För att jag hade sett Jag kollade de senaste filmerna jag har sett Och jag hade. Jag tror de senaste 30 Eller något sånt där sjukt Var från USA och England Mm. Så jag tänkte, nu jävlar ska jag se lite franska belgiska och belgiska. Ja, Sådana filmer. Så då tog jag de internationella jag hade på min att se lista helt enkelt och bockade av några stycken. Och då blev det Unprofet och Bullhead då, just eftersom jag är så peppar och rustbone. Så, men alltså, det är många som jämför den med Gudfaden och Scarface. Och det är ju det är lite den känslan. Det är så här en fängelsefilm och det är gangster. Så jag gillar hela, det där, hela den där grejen. Men den når inte riktigt så högt. Så att den är, så jag, jag kan säga att det är ett mästerverk eller sådär. Men, men jag fick fundera på det. Alltså. Ett, precis efter jag såg filmen, då fick jag fundera på om det skulle vara högsta betyg eller inte. Men efter jag hade sovit på det så kände jag att en fyra är rätt. Den når inte riktigt upp till, till fullt betyg. Så, men men alltså, det här låter ju som att man är negativ nu. Men det är en fantastisk film, alltså. Verkligen. Kanonfilm. Så den tipsar jag också väldigt varmt. Mm. Mm. Så Sen, det ser den. Jag... Sen Ja, sen har jag lite andra filmer också. Jag tänkte, vi har ju lite ont om tid här kanske, men jag vill bara tipsa om några av mina favoritfilmer. Det är bara bra filmer den här gången, förutom Men in Black då. Så kom ihåg det nu, Men in Black, jag älskar inte alla filmer. Så... Men i alla fall, några, tre stycken skulle jag vilja tipsa om lite kort bara. det är det Steven Soderbergs Aaron Brockovich, mm. och sen är det Michael Manns Collateral. Och så Sam Mendes som vi pratade om, hans Road to Perdition Det här är tre filmer som jag har sett om eh, nyligen, se, alltså sen senaste avsnittet vi snackade om att se filmer Och jag älskar alla alla de här tre, jag har högsta betyg på alla tre eh, Och det som var den största överraskningen, alltså Collateral och Road to Perdition har jag alltid älskat men Aaron Brockovich såg jag om efter att jag hade sett den typ när den kom ut. Den kom ut 99 va? Eller 2000, precis. Jag vet inte, antingen 1999 eller 2000 exakt. Och jag tror det var i de faggorna liksom. Jag såg den för första gången. Och då är det för 12 år sedan, så att det är ju ett tag sedan jag såg den här filmen. Jag var då runt, jag är tio års ålder Någonting bara när jag såg den här filmen Pass, Passande film Ja precis, så jag satt utifrån det alltså, kom Jag, jag kommer i, kom i alla fall ihåg att det tyckte den var bra Så jag hade trea på den Men sen såg jag om den och verkligen avgudade den verkligen. Det här är liksom Steven Soderbergs Zodiac Alltså det är den känslan den här eh, undersö alltså Julia Roberts som spelar Erin Brockovich en, en verklig karaktär Hon undersökte hela den här, det var någon vattenskandal i Hinkley i USA där ett stort företag förgiftade vattnet i en liten stad och de alltså invånarna fick cancer och sådana sjuka grejer. Alltså folk dog och det här företaget skyddade sig själva för att de ville ha så mycket pengar som möjligt. Det är en helt sinnessjuk historia eftersom den är sann. Så ja, jag älskar den här filmen. Fem av fem från mig. Men hon är en jävligt tråkig skådespelare tycker jag. Det är det som är grejen. Om man har sett Closer och har man sett Erin Brockovich så då tycker jag att man kan, jag vet inte. Julia Roberts kan göra hur mycket skit som helst. För mig räcker det med Closer och Erin Brockovich. Hon är verkligen perfekt i de filmerna, säger jag. 100%. Och sen spelar hon mot Albert Finney som är en av världens bästa skådespelare genom tiderna. Spelar hon mot Erin Brockovich och det blir bara, alltså när de två bollar med varandra, det är ja, Det är ju guld. Det är himmelriket mm. Så jag tipsar om de tre, Collateral, Road to Perdition Och Aaron Brockovich Och där är det slut för mig bra Hej då <laughs> <Ja. laughs> Och då går vi till Hannes Kinnonen Okej vad, vad har du sett? <laughs> jag har sett, eller jag skulle först se en film Som Victor tipsade Till mig i något avsnitt Intruders Ja eller, just det Mm. Men den var bara halva. Ja, fan och jag har, inte, jag har inte sett klart den än. Så illa det är alltså. Men jag såg en annan skräckfilm istället. Ja. Och det var The Woman in Black. Ja, ah, trevligt. Han, han frågade mig på Twitter, ska jag se The Woman in Black eller Intruders? Ta Intruders för det är bättre så ser han halva Intruders och hoppar <laughs> över till The Woman in Black. <laughs> ja, men alltså, jag, jag, jag kände för en En skön stämningsfull skräckfilm men jag fick inte det jag ville ha av Intruders just då. Ah, okay. nej. Men i alla fall The Woman in Black fick det du är det av The Woman in Black då? Ja, men det är det jag ska komma till. Mm. Det är ju Hammer's Ja, senaste film. Som inte alls känns som en Hammerfilm. Men. Nej, men alltså, det är, det är en helt vanlig jävla. Så här, Haunted House. Den är inte speciellt originell Det är. Så här, hoppa till skräck, liksom. Ja, som, som den lever på. Det är ju inte så mycket annat. Nej. Men Och det den är ju sjukt läskigt, alltså. Nej, det är sjukt läskigt. Alltså, jag tycker att hoppa till skräck är en jävligt billig. Ja ja, det, det är det ja och då istället det, är för det, det blir fortfarande cp blir det ju Nej, men istället för att man blir så här man blir typ mer förbannad på det än att man blir rädd av det. Ja det är det är ett billigt knep men ja, det, är, som det, sagt Patrick säger det hjälper ju inte man sitter ändå och skakar i Nej det är liksom. det man sitter inte och skakar man sitter man vet direkt när det kommer sen kommer det och då hoppar man till och då bara. Mm. Billigt, vis, då det. Ja, men du hoppar ju fortfarande. Jo men jag blir inte rädd. Man på på, på vissa ställen eller... alltså vet man ju, exakt när det kommer typ när någon öppnar alltså, när någon öppnar ett kylskåp till exempel men det är inte inte så man sitter där för man spännande fan alltså allting som öppnar, kylskåp bad, eh, kylskåp badrumsskåp dörr ja, just badrumsskåpet för det har ju en spegel på sin det är ju fruktansvärt exakt men nu, nu är det ju roligt för nu går de ju steget längre och någon öppnar badrumsskåpet så bygger de upp musik så stänger de så är det ingen där liksom Bara för att ja. jävlas med publiken Nu för tiden räknar man ju med att det inte ska vara någon där Så nu blir man ju rädd på riktigt Exakt, om det har de gått där. full circle liksom <laughs> ja, typ. ja. ja precis Hur alltså, nu... ja, De har ja. lyckats bygga upp Den här jävla stämningen Det är ju så här engelska lantbygden Det är ja. så här, Nej. Det är klassisk Skräckstämning nästan <laughs> ja. Ja. Vad det tror ju... du heter det? Ett mer Eller vad fan det heter? Ett träsk Ja, ja ett träsk ja, precis och han har så lämna där och man ja det bara bara ser... Men jag tyckte Redcliffe han funkade. Han funkade som eh, något annat än Harry Potter tycker jag. Jo, det han det. Jag vet inte. Alltså det, han, jag tycker att han funkar som skådespelare. Han funkar ute... helt ok mm. Grejen är att han ska spela farsa ja, Och det han känns lite friddat tycker jag. Ja. Alltså, ja. jag, jag tycker han så här sporadiskt när han blir rädd Bara Hagrid! Hagrid! <laughs> Nej, det <tyvärr> inte. <laughs> Tyvärr inte. Jag tyckte... Är... me! Nu ska jag inte snacka om slutet, men jag, jag tycker det var ett intressant slut. Ja, det var, var det verkligen, det tycker jag också. Ja, det var befriande på något sätt. Ja, faktiskt. Att se mm. det. <laughs> Ja. <laughs> Och, uh... Ja, det är en mediocre-film, det är det verkligen Nej, jag går en 3 av 5 jag det var Ja, väldigt... men det gjorde jag också men, ja. var det En, väldigt, mediocre, var det en väldigt svag det var, jag satt och, Den satt och vägde mellan 2 och tre. Victor bara, 3 Victor har bara 5, den suger När jag <laughs> sa mediocre, vet du vad mediocre betyder? Medelmåttig, Hannes ja, Och medelmåttig, trea är rätt mitt på Ungefär 3 ja, är väl, det, då är det en bra film liksom. Ja, en tvåa, det är med mediocre inte såhär god ja. Typ. ja, men om man säger en svag trea 2 av 5, är okay, mitt okay. på Medelmåttig, mediocre Ah, yes, vi betyg. Så... <laughs> Nej det jag vet inte Fortsätt alldeles. Ja Och sen har jag sett om två filmer som jag tänkte snacka om mm -hmm. Den första yeah. är en film jag tror bara Patrick Av er har sett Och det är Choke med Sam Rockwell ah, Ja just det, Chuck Palahniuk eh, Har skrivit den boken just det Han som skrivit yes. Fight Club Regisserad av Jim Ja just det Det handlar ju liksom om att Sam Rockwell Det är väl det dessutom. enda han har regisserat va Ja som enda ja, ja. faktiskt men för det, att det är det att typ så här, helt ensam in för i, ja. listan. Ja, och i IMDb-listan. Ja, det har en en regissör aura tycker ja, jag faktiskt. faktiskt. Men är, jag, jag gillar filmen som fan. Och det handlar om en Sam Rock och så sexberoende och sen hans mamma så här ligger på sjukhus. Ja. Och för att betala de här räkningarna så så här, är han typ en svindlare så han så att lossas, kvävas ja. till döds inne på restauranger och sånt så. Att ja, hos ska... ja, mm. ja, precis. Mm. Och det är, alltså det är, det är skönt, det, det är komedi men det är ändå Alltså det är inte så out there komedi liksom Det är inte så såhär Jude Apatow bajskomedi komedi. Det är, det är det är skönt Och Clark Gregg också en roll i filmen som Sam Rockwells såhär, chef och. Okej okay. Och um. du såg om den ju Sam Rockwell eller? Alltså... Jag har ju sett den förut och... Ja, men du såg om den för Rockwell Alltså att du gillar hans prestation eller? eller... Alltså, hela filmen han Men det är ju... Rockwell gör ju filmen Okay. Ja, precis, han är, han är ju fantastisk Front and center mm. liksom ja. Ja. Och Angelina, nej, Angelica Houston eller hon heter Spelar ju ja. Rockwells morsa Okej okay. mm. Hon är det den klassiska mamma-castingen Angel Angelica Houston Ja <laughs> oh. Nej, men Det är, alltså, alla, det är ju han som skrev Fight Club och grejer Så ja. jag tänkte om man den gillar så hans en... böcker Då kanske man gillar den här filmen Ja, han skriver ju väldigt så här absurda grejer Palenic, Ja, och alltså, den här så. är ju väldigt absurd ja bara. Jag vet inte vad den litteraturgenren heter Vad är den heter? Alltså när man skriver det här groteska, absurda Jag ska kolla, fortsätt annars Det är ju det är liksom svart, svart komedi Men, ja, men det är en särskild litteraturgenre Menar jag bara Ja, men de, ja. de pushar ju verkligen för att det är han som skrev Fight club posten, liksom. ja. Det står jättestort ja. Fast ja, den, den, är, på, liksom. den är ändå ganska långt ifrån Fight club, Alltså i, i ja, tematiken ja, ja. och allt sånt där liksom. Ja, man ska, man ska inte ta den med Fight club. Men det är, det är en skön film tycker jag också det, Nu var det ett tag sedan jag såg när den kom mm. eh, när, när kom den? 2008 det? Ja, ja det är ändå år sedan eh, ja. Men Rockwell är alltid en fröjd att se ja, han, Speciellt fan. när han får eh, Spela huvudrollen i Lite såna här ja. Ja, precis, och den är alltså, så har ni den är ganska kort, 90 minuter, så har, har ni det att döda och ni vill ha lite lätt skön, eh, film så se chok. Ja. Eh, transgressive fiction heter den här chansen. Om någon är intresserad, mm. förutom jag hela världen. Brett Hastings kör ju mixen yeah. också. Yeah. Mm. Det är båda transgressive fiction-writers. Men det här är en film. <laughs> ja. Ja, men jag tror att både Erasmus och Viktor, ni båda skulle nog kunna. Gillar den jag ja. ähm, satte den på listan Sweet. ja. Mm. Och nästa film är ganska långt ifrån Choke det är, Den heter Westworld, det från 1973 Ja, den gamla sci-fi-klassiken Ja, också en film jag har sett om nyligen För att de gjorde ju en tv-serie, jag tror på 80-talet Baserad på den här filmen Som jag tänkte börja kolla på Och därför såg jag om den nu så att jag är up-to-date till att börja okay. se den här tv-serien Jag har ju faktiskt inte sett uh, Westworld uh, Jag är det borde bra, göra då? Ja, jag är en fyra på den är jävligt stark fyra, det är nästan som en femma jag tycker är... Men alltså, det, <coughs> det är väl inte så länge sedan du såg den här första gången va? Jag har att du snackar om den För är inte så alls länge sedan Nej, det var ändå förra året har, för år, har du sett uppföljaren uh, Future Futureworld? Nej, jag har inte gjort det heller Så jag tänkte se den mm. också ja. Men i alla fall Westworld handlar ju om Det är typ två affärsmän Någonting som ska... Eller, de har i alla fall byggt en temapark, en nöjespark, där där man kommer och så blir man avsläppt i den här världen och det är uppbyggt som, som en medeltida värld, en en meltdiva en, en typ en sån cowboy Wild som typ, High Chaparral som finns här ligger väl nere i Småland och sen Ja, jo, precis, och så här roma <laughs> Där har jag varit mycket som barn ju också. Men hur som man kan välja man, man kan välja att besöka någon av de här tre Nöjsparkerna och i dem så kan man göra liksom vad man vill. Man kan döda människor för de är robotar som är precis som människor. Så man kan liksom leva ut sina vildaste fantasier som man mm. är i det här. Det är inte riktigt som man här för Köpenhamn. Alltså. Nej, som man är i Westworld då kan man råna banker. Som... Det som att jag dödade en riktig ja, typ. Men då kan man i alla fall råna banker, man kan starta barfights, man kan våldta och plundra och köpa hore. Nej, men det är så Alltså för de är ja. robotar. De har gjort okay. det som ett verkligt scenario. Och så slutar det med, eller det slutar inte med Men i alla fall, Det är ju en science fiction premiss Men i alla fall så slutar den här stora datorn Som styr de här robotarna sluta funka Så att robotarna De blir hostar liksom ah, okay. Så James Brolin Och Richard Benjamin Eller vad heter, jag vet inte vad heter, jag tror heter Heter han Brolin? Ja, <laughs> ah, James Brolin, ja <laughs> Nej, han heter det huvudom. Ja, han heter väl James Brolin ah, Ja, han Brolin. Uh, bro Ja, uh, bro. ah, bro. han heter Bro Nej, det de kanske är... Är Josh Brolins farse? Nej men fan, det kan Alltså det skulle mycket möjligt kunna vara när jag kollar på bilden på dem. De har exakt likadana ögon Kan någon kolla upp det här nu? Gör det någon? Ja, om du har bilden framför dig kan du väl Det är Brolins eh, fascha. Är äh, det det? Så Visste jag... inte det i alla fall, det är ju så han har blivit skådespelare fan. Hans fascha är skitstor mm. John, eh, Vad heter han? James Brolin? Ja, ah, han spelar, ah, men om vi gör en remake då kan han spela Sin farsa. <laughs> ja. <laughs> Ja, men det är i alla fall att de här blir jagade av en av de här robot-cowboyerna. Så det blir liksom så här... Ja, lite, lite skräck sci fi tema Det blir liksom en farlig premiss i den här staden. De, de man vet ju inte... Liksom, alla robotar vänder sig mot dem. Det är en ma massa Terminator som springer runt i ja, precis, cowboy det blir, <laughs> det, det blir det. alltså Det är ju robotar som ser exakt ut som människor. Ja, sidewalks. Mm. Ja, och Jule, Brainer, Jule Brunner. Någon gammal klassisk här, western spelare spelar den här uh, robot cowboyen som är the bad guy. Äh, men mm. jag, jag, jag gillar den Den liksom den från 73. Den är sjönt så klassisk sci-fi och snygga, snygga effekter och skönt. Det är liksom ingen CGI. Det är allt är praktiskt och det All practical. Ah, låt som en kul cool film. Men, ja, den är, den är sjukt, sjukt underhållande, sjukt skönt. Mm. Och sen det är de filmerna men jag tänkte snabbt snacka om en kommande TV-serie bara. Trycka in. Okay. Som har premiär ja, premiär imorgon på History Channel. Och jag it Bow Arrow? Nej, Nej. Hit, hit, <laughs> History Channel Ja, det visar i alla fall History Channels första alltså, så här Ja, Kevin Costner-grejen Ja, yeah, här finns en McCoys Med Kevin Costner Som spelar, det är en västern serie Utspelar sig i slutet på 1800-talet I Kentucky Och det är typ två familjer som bråkar Ja, Grandfair en gånger hundra Precis, och det är ju Det är ju mord, det är ju liksom gånger miljarder <laughs> ja. Men det är det är en miniserie, så det är tre avsnitt som de ska visa tre kvällar i rad. Från okay. i, imorgon. Så, så, och jag tror varje avsnitt är 90 minuter, så det blir som tre långfilmer. Jag för att jag har läst... Vem, vem är det mer utöver... Uh, Bill Kankor? Paxton. Bill ja, Paxton. Oh, just Paxton. Det är Bill Paxton. Är alltså familj... Den andra snubben, den andra familjefaden, mm. ja. Och Det är alltså History Channel som har plockat ut den här Ja, scenen. exakt. Och det är deras första... Alltså, tv-scenen är, ju... TV är gjort på ett manus liksom Som inte är mm. en dokumentär Nej, det, det var vi... väl The Kennedys? Ja, det kanske det var Heller står History's first scripted miniseries Ja, det kan... För, just det Just det The Kennedys producerades av History Channel Men sen gick det på en annan kanal Så var det Jaha, okej okay. Så det blev något skumt där Ja, men i alla fall Kevin Costner I alla fall, jag älskar den snubben Plus han som en cowboy Det går, det går liksom aldrig fel <laughs> Nej, det, jag, jag håller med Det ska bli och... riktigt kul att se och trailern är liksom... Shit var. Var det för det här som man hoppade av Django? Unchained? Fast den här, jag tror att det är ett gammalt projekt, eller hur? För att trailern kom ju typ ett år sedan, tror jag, första trailern. Nej, slutet på april, tror jag. Nej, den här trailern har jag sett. alltså den här Trailer på den här har jag sett, men inte det här året, kan jag okej. Ja, men då har jag vändit. I alla fall den premier är imorgon så att det är bara... Tuning. Ja, vi alla har ju historier och i alla fall här tillsamma <laughs> kommer sluta med att James Brolin kommer och så blir det om de Cowboys så <laughs> det Förmodligen. Ja, ja. Ja. ja, det är vad jag har sett. Okej. Okay. Ja, okay. Intressant. Ska jag ska jag köra. Jag Kör på dig. jag har sett en hel del. jag vet inte om jag om jag nämnde tidigare eller om jag har nämnt att jag har sett Almost Famous. Ja, oh, så bra. Ja, Fruktansvärt jo, då vet, bra då vet, film. Jag ska inte gå in på den, jätt, den jättemycket. Uh, jag älskade den. Jag gav den en femma. Uh, skitbra bra. Uh, jag älskar när journalistik uh, uh, är med i filmer jag fan eller, Det är ju att vi blir... pratade om den, ja, och du inte hade sett den och att vi inte hade sett den. Eller i alla fall inte den. Liksom. Ja. Nej, men jag ja, ska alltså, okay. om den för oss Okej, men jag ska i alla fall inte prata om den så. Här för mycket. Den var i alla fall skit och jag älskar den. Eh, sen såg jag Machine Gun Preacher. Ja, yeah, Machine Gun Preacher. Och den, ja, den har ni alla sett? Yeah. Eller? Ja, jag har inte sett. Okej. Okay. Eh, dålig film. <laughs> eh, jag vet inte, vad, vad, vad har ni för betydelse? Du... Oh, han är svag. Jag hade fyra, men jag ska sänka den till tre trea. Nej, jag tror att du redan har okay. den till en faktiskt faktiskt. För... Har ja. ja, jag? Ja, det... ah, men skitsamma. Yeah. Jag, fick, jag ty tycker att det finns ett problem med den här filmen. Ja. Och det är att allting är så jävla övertydligt hela tiden. Det är precis när, jag kan väl förklara vad han handlar om, det handlar om en vit man som ska... Sannhistorien. Ja, det handlar om en, en snubbe som <skratt> har ett förflutet, ett förflutet inom den kriminella världen. Ja. Och sen blir han av olika anledningar en preacher och uh, oh. Och, um, ber sig till Afrika för att jobba till typ, volontärarbete först. Och sen oh. så upptäcker han att, uh, att han måste liksom försvara byarna med, med vapen oh. helt enkelt. Uh, och det är det han gör. Och det är en sann historia. Och snubben som. Uh, ja, jag vet inte vad han är. Sam Schilders. Schilders. Schilders. Ja, uh, ja, han. Uh, är i Afrika och här är ja, fortfarande ja. Men, tror jag... Men, är... Fortfarande jag... Kvar... Jag vill inte gå in på det men... Uh, ja. Jo, det är så... Ja. Uh, spoilers on real... <laughs> ja. uh, hur som helst så... Uh, jag tyckte att... Det, det fanns en scen till exempel i filmen när... Någonting hade hänt i Afrika och... Uh, Sam Schultz kommer hem... Och precis när han kommer hem... Så ber hans dotter honom om att få... Åka limousin till prom... Ja. Och det är så jävla typiskt hela tiden. Ja, Allting, och det enda, det enda som räddar den här filmen från att få sämsta betyg är Michael Shannon som alltid ja. är Ja, han bra. är alltid mest i den. Så, då, så är det. Men det, det är ja. kul jag tänkte det här med limousiner och sånt. Det är kul när det blir typ clichét in real life, fattar ni? Ja. Alltså det, det, vis, det är klart vissa är ju så, men det känns också som Rasmus säger lite här eh, att nu när, jag, ja, nu när jag snackar om filmen så känns det som att den ska ha två och fem tycker jag också Men eh, det jag tänkte på, det du sa alltså så att de, de har liksom tänkt så här när de skriver manuset och allt det här att Nu måste vi ha dottern, hon ska fråga om något, hon ska göra någonting ytligt Och då är det klart, mm. då är det balen och så är det limousin till balen Alltså det, är ju, det känns som att man överdriver det lite Ja man kunde ju gjort det lite mer subtilt ja, än så tycker mm. jag Och det gäller allting, det är hela tiden Alltså slutet är också Fruktansvärt uh, Typiskt Jag kommer inte att se ihåg slutet uh, på den här filmen nej, alltså. nej men jag ska inte gå nej. in på det så Men jag måste men, säga Men, för att, men jag, jag tycker att det är jättedåligt uh, arbete med att rulla upp filmen För att få försvara mitt betyg Så nu är han tre på den Och jag tyckte När jag såg filmen så alltså, jag tyckte den var Sjukt underhållande först och främst Och sen liksom jag inte, jag, jag brydde mig ändå om Hans karaktär, jag ville veta mer Jag ville att han liksom skulle Liksom pull it off liksom Ja, ja Och jag, jag brydde mig inte överhuvudtaget För jag tyckte att det ytterligare En sån här uh Jävla historia om hur synd det är Om en snubbe som åker ner till Afrika Och försöker rädda barn alltså jag, det jag tycker Jag har sänkt det till två och fem nu Bara så att vi får det klart men, jag, jag är verkligen övertygad ja, <laughs> Nej men alltså det är en svag tre Jag har haft hela tiden Så det har varit, jag har funderat lite på det Men jag gillar Alltså det som gör att den får en två utan den är som Den är ganska underhållande tycker jag. Och sen så är det kul att se Gerald Butler med en bazooka alltså bara Ja det jag är det, bara ja, här den Nej, jag tycker också att han är bra. Jag tycker alltid han är bra. Jag upptäckte, jag upptäckte när jag såg henne Jag har Nord. Han också är jävligt han har han har vattnat. Ur... Han är ju ingen ja. Marcus Shannon om man säger så men Nej, alltså, han Marcus Shannon är en skådespelare som har flera sidor. Jared Butler är väldigt ja, ensidig. det kan jag hålla med uh, och hans bästa roll är ju 300 tycker jag. Nej, jag uh, vet inte det. Sitsen, vad fan heter det nu igen? Law Abiding Sitsen Ja, mm. ja okej okay då, okej okay då De, Det är på samma nivå Men, uh, men hur som helst så Se inte Machine Gun Preacher man Ja, man kan, man kan Se Westworld ja. uh, Sen såg jag en annan film Som ni kan skita i att se Och det är uh, John Carter Åh mm. yeah. uh, oh. <laughs> Så Jävla också dåligt upplagd vad fan tänker de är? Alltså jag blir förbannad när jag ser filmen. <laughs> för att... Det, det är ingenting som funkar. Det är det ju. Inge, alltså då, då, de här jävla utomjordingarna som är på mars. Uh, vad fan är de för någonting? Och varför ser de ut som att de är animerade 1995? De är ju fan skitbra gjorda, det kan du inte säga. Nej, det är de inte alls det. Och... Uh, Hela, hela idén med filmen Alltså handlingen är skittråkig Skitunderhållande film <laughs> Skitsnygg film alltså, alltså, Det här här, här <tryggen> håller jag verkligen inte med alltså. mm. Machine and Preacher kan jag se Men just John Carter tyckte jag blev bra just för att Vi har ju snackat om den här tidigare Men den har så enormt stort hjärta alltså, mm. Man mm. märker verkligen det när mm. Sta äh, vad heter han? Andrew Stanton mm. När han regisserar filmen att det, han, han älskar verkligen den här världen och den här karaktären Och, jag, och det är liksom vann det vann över mig, jag sätter 7 av 10 på den så det, det blir betydligt en svag 4 då Men jag tycker den är jättebra Även ja, om den ja, inte är ja. så bra som någon av de andra jag har snackat om i avsnittet idag Sådana fantastiska, men, men alltså den är ändå bra Och inte så dålig som du säger tycker inte jag Även om man märker att den har problem, alltså den har ju verkligen problem Men jag tycker att de flesta, man övervinner det mesta av det med just kärleken i filmen Och alltså, den här härliga känslan jag tycker att det första jag tänkte på när jag såg filmen är Vad fan håller Dominic West på med? Ja, han är lite over the top Vad gör du? Du, The Wire är ju grymt Och fortsätter göra sånt Har ni förresten sett The Hours? TV-serier med det Inte sett? För jag tänkte om du filmen The Hours Nej Heter inte TV-serien The Hour? Alltså inget S Och filmen heter The Hours Precis, så är det Så kanske det men det gick på SVT Play ett tag. Det är väl en miniserie, är det inte? Nej, det är inte alls. Ja, det gick på SVT Play ett det, tag tror jag. Har ja. Har kommit en eller två säsonger, två säsonger va? Jag tror att andra säsongen är kollad okay. snart. Men jag vet inte. den har jag sett, men, i alla fall Dominic West känns sjukt malplacerad i, i det känns som att de har en han spårig, känns sjukt malplacerad i allting förutom The Wire. <laughs> <Basta>. <laughs> Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att han är jätteduktig. Alltså han funkade absolut i Centurion Ja. Och, och, och ja. faktiskt han var en av det, är, det är väl få, lite en samma grej än han... få grejer som funkar Centurig. i Centurion. Skitbra för det mm. för övrigt. Ja. Men ja. Jag, jag såg honom också i The Awakening. Eh, jag, som jag såg för ja, någon månad sedan typ den här spökhistorien med Rebecca Hall. I huvudrollen. Och där är han också bra faktiskt Så kolla in den mus om du får chansen ja. mm. uh, Men för att återgå till John Carter ja. det, jag, jag, jag ser verkligen hur, varför, varför varför den här filmen Gick åt helvete finansiellt ja. För att uh, De tog, pumpade in massa pengar Och det är inte en jävel som vet Vad de håller på med i filmen Nej, Grejen är att ju. filmen tror jag skulle funka för hur många som helst Exakt, Men grejen är, det är marknadsföringen de marknadsföring... Ja, det var marknadsföringen som fejlade totalt det, det, Alltså jag, De skulle kunna sälja det mycket bättre Det var ju det de, de Jag förstår att de inte gjorde marknadsföring för dem För jag skulle skämmas om jag hade... Du menar att marknadsföringsbolaget bara Nej vi vågar inte visa någonting så att vi inte... För att Dominic West har så dåligt smink ja. Precis Ja och sen så kommer Mark Strong och göra den här typiska karaktären som han ja, gör och type, alltså. allt, Allting är... Det är ingen som vill säga någonting med den här filmen Alltså jag håller med, det, är, det finns jättemycket alltså Men jag, den vann verkligen mitt hjärta liksom den här filmen filmen Man kunna säga. Ja, ja. Det, man, man vet att oj den har väldigt stora problem Den här den är ganska spretig och sådär Men den var så härlig och jag hade roligt i biosalongen Så jag satt ett högt betyg liksom, baserat på det mer Mm. Ja. Patrik, håller du på med eller Victor? Mitt emellan, Håll... eller hur? Nej, jag håller nog mer till Rasmus Aha, Jag har okay. på en på den Jag tycker inte att den var så himla fan... Alltså, visst den hade sina stunder Men det är mer negativt än positivt Ja Då kan man tacka till nej till en den. söt liten monsterhund Liksom, som springer i 300 ja, km h vad fan vad det är för någonting ja. Och ja. sen en fråga bara De... Luft på syre på mars, när har jag Ja, men det här just men det är ju innan man visste någonting om ja, man... Ja, precis, man måste ju det acceptera ju... världen, måste man göra, alltså... Han, ja, han jag trodde ju det var det. jorden, bara... grejen är väl... Alltså, han, hans, hans riktiga kropp är, ligger ju på jorden, va? Ja. Alltså, det här är ju någon sorts uh, kopia av honom själv som ja, är där, Ja, precis. Så det jag på något Och sätt, så... att ifrågasätter man, sätter man syret på Mars så måste man ju först fundera på om det finns gröna varelser med sex armar så springer runt på den här planeten. Det är också lite otydligt. <laughs> men det är det som är intressant att man visste ju ingenting om Mars. Man, och det här var ju verkligen hans tolkning utan någon som helst vetenskap. Du bara direkt, alltså, man fundera syret. Och <laughs> det är liksom ja, men det var det första jag tänkte Så här, här borjar med laserpistoler och grejer. Det hade ju blivit en bättre film om, om, den hade, om den hade slutat Så fort han kommer till match han, hade bara han bara dör Han bara döda honom Kill him off Och sen så, så Såg jag en rätt kul film Med Woody Allen som heter The Front Från 1974 tror jag Och det är inte han som har regisserat den Utan Det är någon annan snubbe jag ska kolla här snabbt sa 1974 Ja, yep, eller 76 okay, kanske Jo, ja. uh, so 76 Nej, 76, 76 okay. uh, Och det är Martin Ritt Som har regissert den Jag vet inte om ni har hört talas om Han är skådespelare också uh, Han gjorde uh, Spionen som kom in från Kylan i Just det, det är en John Le Carré-bok Med The George Smiley Från Tinker taylor böckerna Ja, uh, mm. precis, precis Hur som helst uh, The Front heter aldrig i livet På svenska <laughs> uh, makes total sense <laughs> ja. Och uh, det, det handlar om En uh, kassör som spelar Orelen som uh, blir uh, Övertalad att uh, Posera som uh, Författare åt några Svartlistade uh, Författare då ah, som, uh, En ghostwriter i princip Nej, uh, alltså uh, Jo, typ Fast det, är, det här är ju när uh, FBI Uh, Svartlistar alla. Ja, alla precis. Det författare. är Ghostwriter. Det blir, fast, en helt annan fast för en god gärning. Liksom, typ. ja, ja, precis. Uh, så det är inte han som skriver om, utan det är ju en massa andra um, alltså kommunistkompis det, det är omvänd ghostwriting Ja, det var nu, det jag tänkte säga mm. tvärtom. Ja, exakt, ja. Uh, Han är Ghost. Ja, Nej, han är face ja. Ja, Men uh, whatever. Eh, det lät en lätt rolig film Och jag tycker att uh, den uh, Den överraskade mig jävligt mycket För att uh, det, var, det var skönt att se Woody Allen i en film Som inte regisserade av honom själv Ja det har de väl gjort väldigt få Gånger ja, Det måste väl den vara den ha typ gjort tre några gånger stycken, också. Tre, tre stycken tror jag ja. uh, Och uh, Jag tycker att ni absolut ska kolla in den här filmen För att uh, det, det var också intressant att se så här hur, uh, hur FBI så här utreder uh, Massa människor i showbiz Och, och det var ju så liksom. Men hur är ja, han då och... Odealen alltså, När han inte är sig själv så att säga Han är ju fortfarande sig själv det är liksom, ja, det är, han, är inte, han gör ju inte någon uh, Vändning som, ah, okay. uh, som skådespelare Utan han är ju fortfarande sin gamla vanliga ka Neurotiska karaktär ah, Okej okay. uh, men det är bara kul att se en film som inte alls är uppbyggd som en H&L-film. Mm. Mm. Uh, och uh, inte alls är uh, filmad på samma sätt och så. Uh, så jag tycker jag den var väldigt bra. Så jag tycker att ni ska kolla in den. Mm. Uh, och uh, ingen skriver ner det. <laughs> uh, såg sedan uh, Another Earth. Ja, oh, kul. Mm. Det snackade jag och Patrik om i tidigare avsnitt. För länge sedan tror jag. Ja, mm. uh, mm. han har inte sett den Hannes, har du sett Ja, Nej, jag har inte sett Det, det är synd. Det är en för dig. <laughs> nej, det tror, det, det tror jag inte att ja, det Det tror jag visst. För ni sa ju att det var jätte jätteliten sci-fi-premiss. Ja, det är det ju. Men alltså... Jag tror inte heller att det är... Det handlar om en kvinna som det. söker sin plats i livet. Mm. Ja, men, men, men, alltså, det, det, jag, är, jag tänker i, är det är Hannes... Det är written all over it. Grejen ja. är, att, det är att Hannes älskar monsters. Eller hur? Ja, men... Och Another earth. Another Earth är för mig exakt samma grej. att det är en... Fast den är, den är sämre än Monsters. För att eh, pro problemet är att storyn inte är engagerande. Mm. När, när det, alltså hennes story, det här med det hon har gjort och, och så. Jag, jag tycker inte att det är engagerande. Okay. Jag gillar äh, Another Earth jättemycket faktiskt. Jag hade tyckt att det var roligare om de gick lite mer uh, all out med den här andra jorden och att det var mer så här, att de pratade mer om den ja Jag, jag fattar, fattar absolut grejen med att det är coolt att bara ha den i bakgrunden Det finns en film med Ewan McGregor som är, eh, vad är det, det är någon kärlekshistoria Perfect och sen händer det någonting ja, vad, vad Det är det ju, alltså deras sinnen försvinner Den, den, den rekommenderar jag faktiskt, inte jätte jättebra film men en bra film Med Ewan McGregor och ja. Eva Green från förra året tror jag Fast den kom ut i Sverige det här året Mm. Eh, och det är Ewan McGregor och Eva Green Som är också en så här sci-fi Tintad värld kan man säga Där deras sinnen börjar försvinna Alltså lukt, eh, alltså syn Allting börjar försvinna och de försöker ändå Hålla liv i sin kärlekshistoria Precis, och då är det så här Ett stort problem som alla Tänker på ja. eh, Som är i bakgrunden i, I en historia som egentligen handlar om Samma grej med Monsters och samma grej med Another Earth, Earth Och det är därför Ja, precis mm. Men Another Earth klarar inte av det på samma sätt Och jag hade jävligt stora förhoppningar För jag såg trailern i USA förra sommaren ja. Och tyckte att den såg jävligt cool ut Men, men tyvärr så Nej, det är jag engagerade inte riktigt Och eh, rätt trist film. Vad tycker du om Brett Marling Och Tom Cruise kusin? Eh, jag tycker ju att eh, spe Speciellt tjejen Ja. Vad jävligt. Bra. Hon är ju någon form. Patrik, du vet mer om henne, tror jag. Än vad jag är. Hon är någon form av indiedrottning typer ju, ja, ju Hon blev ju det, typ, på Sundance-festivalen, den här filmen. Visades, då visades också The Sound of My Voice Ja är, just The Sound of My Voice Den är sjukt hon, intressant Hon spelar ju både huvudrollen Producerar och har co-written Båda de filmerna ja, okay. Hon är väldigt äh, involverad i hela kreativa Ja och, och hon har ju prisats för Samtliga av hennes insatser I båda ja. filmerna så det blev, hon fick ett väldigt stort uppsving just då och, Intressant att du nämner Sound of My Voice Det är en film som jag är otroligt sugen på faktiskt. Ja jag är också väldigt sugen på den Jag var väldigt sugen på Another Earth också Och blev lite besviken Men det är fortfarande ja. en, en bra film Men ja. Ja, jag hoppas nästan lite mer på Sound of My Voice Britt Marling är väl det som är det bästa med filmen kanske Jag vet inte, vad säger du Rasmus? Ja, det tycker ja. jag, absolut. Hon är ju ett duktigt skålspelare och det märks ju. Det är synd att inte filmen är så pass bra. Alltså jag tycker fortfarande att det är en bra slash helt okej okay film. Ja. Men den, den hade så stora ambitioner känns det som, Och det, det funkar inte helt. Ut. Och jag, ska, jag vill bara säga att om det är, låter som att det är en massa barn för mig så... Så stämmer det. Jag sitter och ett dagis och spelar den, med <laughs> okay. den här ja. Uh, ja. Men jag tänkte också bara en kort grej om Earth. Det är ju kul att uh, som sagt Tom Cruise-kusin vad är han heter? Han heter ju Mapother också i efternamn. William, heter jag tror. William Mapother just det. Mm. Uh, och han som är lite så här smått, kusligt lik Tom Cruise i vissa, när man ser honom på vissa sätt uh, mm. och han, han har bara gjort biroller och sådär innan. Han har spelat så här henchmen, typ i Swordfish och Såna ah, filmer. Och Mission Impossible 2 Och sådana filmer har han varit sido Sidokaraktärer men här får han lite större roll Och lite mer, lite mer en roll med tyngd i Och det gillar jag också ja Han är, han är bra också ja, Så jag, jag gillar mm. Another Earth jättemycket faktiskt Mer än vad du gjorde Rasmus mm. eh, Sen så Bara en sista film Som jag <laughs> såg Och som jag har sett Som jag tycker är skitbra Och det är Closer som du nämnde tidigare oh, Så bra den är den, den är verkligen Ett fantastisk. Jag vet inte vad jag har för betyg på den, men det är skitsamma för nu älskar jag det. det är helt sjuk. Judlo, alltså alla i filmen är bra. Alla de fyra huvudkärna. Ja, tycker att äh, Clive Owen är en av de coolaste snubbarna som sånt. Ja, finns. visst, hur han går bara liksom. Alltså... Ja och äh, alltså, precis hela det här grejen med hur han rör ja, sig och, han går och, som en man. Han, han är en väldigt förbannad. Ja, I en scen och så han går han liksom, han går runt barfota i huset så här och så har han ett vinglas i handen och bara, ja, bara hur han rör sig liksom hans stil. Uh, ja, ja och han är en väldigt förbannad karaktär och han gör det så himla ja. himla bra. Uh, och sen så tänkte jag också på, nu ska jag inte Neglect the women <laughs> Men uh, jag tänkte också på Hugh Law, varför gör inte han mer såna här roller uh, Och mindre typ Dr. Watson Ja det är synd, ja. det är väldigt synd ja, För Hugh Law är verkligen Mer detaljer bra... till typ Mr. Ripley och Closer, liksom De här mer Ja precis, jag, jag tyckte till exempel att han var den absolut mest intressanta Karaktären i uh, Contagion Ja, ja jag är... med, jag håller faktiskt ja. med Ja ah, det är jag tveksam på, var... på Men uh... Kate Winslet det är nog för mig där Det som är mest spännande i den filmen skulle jag säga men, ja. Ja. men jag tyckte också att han var jag intressant är... I hela den här bloggar-grejen liksom. Ja, det hade varit kul om Han hade blivit mer inblandad I, i hela, hela Grejen i ja. Det tiden Men... Ja, det är kul min... att du tycker om Closer så mycket i alla fall Jag snackade om den i en föregående podcast också Och verkligen gav mitt kärleksbrev till den filmen Jag vet inte, det är typ 3-4 avsnitt, avsnitt Sen tror jag, men ja mm. Och du nämnde ju innan Julia Roberts. Ja, så bra hon är också. Och, alltså, det är verkligen... Hon är hon är ju fenomen, ja, visst. Det är helt sjukt. Och jag är också precis som Anders har lite svårt för henne. Ja. men i den alltså i Closer så löser hon ja, inte visst. det där Och det är Hör en annan det... roll för henne med alltså, det hon hon sa mycket fula ord i sin dialog och så här och säger grejer som man aldrig har hört henne säga innan. Alltså det... ja, hon, är, hon är inte liksom den här uh, Snygga hemma Nej, som hon brukar vara. Uh, hon är lite mer bad och... i den här filmen, och det gillar jag. Ja, och det är ju alla, alla karaktärer är ju väldigt så här, öppna med deras flågor. Ja, precis. Och, och det, det är sjukt intressant. Det är nästan. Den här filmen skulle kunna vara skriven av ja, så är det. det kan jag... mm. uh, för att det, det handlar ju det är ju om så här, relationer som mixas ja. ihop och. Man byter partner och det är alltid mycket sånt i Woody Samtidigt tycker Allen. jag att den är väldigt icke i hela det här Ja, Börs, ja, ja. Alltså att den är så, så alltså Humorbiten är ju en väldigt alltså pytteliten del Det är ju tungt drama liksom och det Ja, jag precis, jag. precis Så det är ju det som är hela ja. skillnaden Men han skulle, han skulle i alla fall kunna vara idénmakare Absolut, absolut eh, hela När det gäller kärleksrelationerna det också, och hur jag. Jag. De liksom, Att det är ett nät av lögner liksom och det här. Men jag, ty jag tycker att det märks att de har uh, Kört den här som teater Ja In. De gjorde det innan Ja, men... den är ju fruktansvärt dialogdriven alltså den är... Ja, precis Och uh, Jude Law spelade den andra mannen då Ja, just det, så var det ja. Det är intressant uh, ja. mm. uh, Och jag tycker att det märks att de, de är så fruktansvärt säkra på sina Det är sjukt det är det. Uh, Så jag tycker att om man vill liksom se Skådespeleri någonstans så ska man fan gå till Closer och titta ja. Så är det, jag håller, det är... jag håller helt med dig det är filmen med skådespelrihet. Mm. Och med de orden så är jag klar. Yeah. Uh, Patrik, det är Linderhåll. Ja, när vi pratar väldigt mycket. Jag ska dra mina lite fort här. Gör så. Kanske. Gör så. Uh, jag har sett en av... Jag tror att det är en av Hannes största favoriter. Eller i ja, alla fall en ja. finns man tycker om väldigt mycket. Transformers Revenge of the Fallen. <laughs> <laughs> vad, är din favorit, Viktor? <laughs> Va, vad håller du på? Uh, Nä, tyst, uh, förlåt, jag, jag har sett uh, Francis Ford Coppola's Rumblefish. Åh! Oh. Oh. Den tycker du blir min Ja, och jag är också. är mina absoluta favoriter. Ja. Eh, jag sa den första gången, har hört mycket bra om den? Jag kommer ihåg i, i skolan, mycket i mellanstadiet typ, så fick vi välja mellan två böcker på, på engelskan att läsa om. Då var Rumblefish och Outsiders. Som båda filmat ser av Francis Ford Coppola koppla samma år till. Och med, ja, Attriback självan tror jag. Ja, ja, de använder äh, många av skådespelarna och allting. Och ja. jag, jag läste då The Outsiders också i filmen då också. Ja. Uh, så jag inte läst Rumblefish, men jag såg filmen nu. Och uh, jag tycker den var riktigt bra faktiskt. Mm. Jag var, Kul. Uh, det kändes: det, det känns som en väldigt. Uh, det känns lite som en debutfilm från en. En regissör. Men... En experimentell regissör, lite. Så ja, här. precis. Mm. Den de känns ju liksom äldre en typ. Ja, kanske inte, men eh, jag tänkte säga en Gudfader med dem. Men han gjorde ju både Gudfader 1, 2, Apocalypse och innan. Det är rätt ja, sjukt när man tänker på det. Att ja. Han har gjort dem innan Rubble Fish. Känns... Nej, men egentligen det är väl egentligen det här. Det så, men när man tänker på skådespelarna, då tycker jag inte jag att den känns äldre än gudfader Nej, liksom. nej, det, det gör ju inte det. det var, men det var så första känslan man fick. Det kändes som en. Det, det skulle kunna vara ett hans ja, så Ja, jag på, håller med dig det där partiet. Ja. ja jag hade äh, tänkt på det faktiskt, väldigt intressant men det den, den är väldigt snygg, den är svartvit Den har verkligen så här Liksom Atmosfären är det, det handlar ju om äh, Matt Dillon spelar en ung man Som heter Rusty James Och äh, jag vet inte riktigt vilken stad de är i Är det Detroit eller? Ja, det kan det nog vara Eller var det, ja, ja. Och eh, Han är då lillebror till en snubbe som heter The Motorcycle Boy som spelar så mycket rörk ja. som en och, underbar karaktär. Ja, är... ja, han, han lever lite i, i skuggan av hans storebror Matt Dillon mm. och eh, han är det är typ nu det är han som är gängledaren om man ska säga för Motorcycle Boy är han har flyttstaden för jag vet inte hur lång tid det har gått men eh, han är borta sen kommer han tillbaka och eh, inte, det, det handlar liksom lite om deras förhållande. Deras farsa som spelar som Dennis Hopper Ja, i, alltså i det på, är en så... ganska, ganska bra cast här alltså. Ja, verkligen Matt Dillon är jättebra i, i, här i sina unga dagar ja, Och Mickey väl... Rourke är väldigt intressant För jag tror inte jag har sett så mycket av hans liksom, tidigare han Innan väl... boxing-face liksom Innan box ja, fick... <laughs> ja, men han, han fick väl Det var väl slutet på 80-talet han började med några jävla drog. Nej, det är ju boxningen ja, också Han, så han sökte ju på sig en pass. Jo, ja, men han hade också. med några drogmissbruk också Ja, det var typ mm. comeback i The Restaurant ja, ja. ja. Eh, men men eh, vad skulle jag skulle säga. Eh, man har ju fått bilden av att han var liksom ganska stor förut. Sen gick han ner sig totalt. Mm. Ja. Och, eh, men jag är ju typ mest bekant med det han har gjort. Liksom pre eller post-comeback. Ja, eh, precis. Eh, mm. men, alltså, man... mm. men alltså, man säger ju att The Wrestler är hans comeback. Men jag menar, Sin City 2005. Alltså, mm. han, han gjorde ju filmer under när alltså, problemen fanns också. Men eh, alltså, jag, jag tänker just att man har sett så lite från när han inte har. Själva boxaransiktet alltså, det här, alltså han är så ärrad och ja, och han, han är ju riktigt snygg här faktiskt Ja visst, ramen, helt, han ser helt normal ut Liksom alltså, <laughs> ja, ja. Eh, Och man märker ju hur Tydligt influerad han är av Marlon Brando ja. Tycker jag i den här rollen Han, han är väldigt så här, timid i rösten Och så här, väldigt lågmält skådespel Ja jag, jag fick lite såhär Bruce Willis eh, Feeling av ja, också, nästan faktiskt. så här mm. Jag vet inte riktigt varför Men just hans sätt att föra sig på Nästan prepubertal pubertal-aktig röst Gör han också alltså så här, Ja, ja. ja det, det var så lustigt för man De bygger upp bilden av att han är liksom den här stora liksom, Mäktiga snubben Och så har ja. man så här Pratar jättetyst och liksom ömt och, Men mm. man känner ändå att Det här, det här är en snubbe som liksom, Han vet hur det går till liksom. ja. han, han har varit där det är, det är intressant att jämföra. The outsiders, och den här: som The outsiders: är, den spelar man helt straight, liksom. den är en helt vanlig film. Den är inga så, inga så här konstiga stil stilistiska grejer. Och sen Rumble Fish är raka motsatsen, alltså svartvit, alltså, att man jobbar mycket med musiken, och alltså, det är mer en så här konstaktig film. Och mm. du tror jag menar, mer ett experiment den oh, är väldigt, väldigt arthousig. Ja, precis. Oh. Väldigt arthousig. Musik och så här överdriven klippning och musik och så här. Och väldigt, eh, att det ska vara mer som ett konstverk liksom. Oh. Eh, och Nick Cage är en jätteliten biroll. Oh. <laughs> ja, just Mi det. Ja. Nicholas Cage och Chris Penn också. Oh. Och eh, Lawrence Fishburne. Oh. Nicholas Cage är ju, han är ju en koppla egentligen innan han bytte namn till Cage. Så det är väl därför oh. det är lite svå politik. ja. <laughs> Ja. Ja, han, är väl, han blir väl Brorsbarn till Frans. Brorsbarn till Frans Coppola tror jag ja, Men då bytte ja. han från Coppola till Cage? Ja för han ja. ville inte flyta på det där, han ville göra, bygga Aha. sin egen karaktär Men där, så kan man ju säga, alla vet ju att han är en Coppola ändå alltså, Men ändå, ja. han ville ju heta Cage Han ville inte heta Coppola, han hette Nicolas ja. Coppola innan. Ja. Uh, Nej så jag tyckte att den var, att den var Riktigt bra den, den överraskade mig faktiskt För jag trodde ja. inte att den skulle vara så bra Men jag gillade, gillade atmosfären Och sättet han hade gjort det på. Det kändes som att det var en lekfullhet hos Frans Ford Coppola. Ja. Som, alltså för mig, det. Det ju, för mig räcker det med en Dennis Hopper med cigarr och hatt liksom, sen är jag såld så så är det. Ja. Men det här är en prequel till Sin City. <laughs> ja, skulle man kunna säga. Ja, det är den svart... svartvita med några grejer som ja, är... <laughs> ja, och sen har <laughs> la det så mycket greenscreen dock men... Nej. <laughs> uh, nej, så nu var det bra. Ja. Uh, sen har jag sett uh, Man on the Ledge. Oh, den som jag lovade Jag skulle snacka om den Den har jag också ja, jag sett, med. jag hoppar över att prata om den ja, Och jag hoppar över att vi... prata om den i förra avsnittet ja, Då kan ni hoppa in Nu är lite... Jävlar det <laughs> Lite om. kort om... Eh, Nej, det, det är alltså En film, ingen aning om vad regissören heter Ask you less Det är väl hans debut, tror jag, jag tror det för mig, ja. att jag kollade. Och eh, Sam Worthington är, Spelar huvudrollen En snubbe som eh, sitter på ett hotellrum I början, går ut och ställer sig på en byggnad, typ 20 våningar upp alltså, som Som man ja, brukar göra ja. Och eh, ja, det blir ett stort jävla pådrag Om vad han ska göra Och ja. vi får lite backstory, men det behöver vi inte gå in på eh, Varför står och, och, Filmen handlar om varför står han där på kanten helt enkelt Och varför ja, är precis. han självmordsbenägen Eller är han självmordsbenägen ja, Eller är det något kanske annat fuffen som pågår där. Exakt eh, Jag tycker att man, man blev rätt invärd i storyn och eh, den på ganska bra Det var liksom rätt intressant att se vart det skulle gå Men Jag vet inte ja, Den gav inte så mycket mer Den blev aldrig riktigt uh, intressant Och liksom Sam Worthington är inte Den allra bästa skådespelaren vi har <laughs> Är han inte? <det>? Eh, <laughs> eh, jag, tyck jag tycker ändå att han är helt okej Ja, okay. det tycker jag också att han är Han funkar Ja, det gör han väl mm. Jag tyckte det mest var kul att se Jamie Bell som spelar han i den här filmen. Ja. Men den som har kanske den snyggaste flickvännen. Ja, helt sjukt Men hur löjlig är inte den sidostoryn? Alltså deras här pantor ja. fram och tillbaka. Hade det ja. varit mer seriöst, hade det varit en bättre film tror jag. Men... Ja så alltså det blir lite töntigt när hon sätter på sig värsta tajta dräkten ja, liksom, där... mm. Och sen skämtar de om det liksom Och så när hon klär av sig så har de värsta stringtroserna ja. Och så det blir liksom så här, o... hela, hela den grejen är onödigt ja. det, det är väldigt ja. seriöst när man är ute och Sam Worthington Sen skiftar man över mm. till den här andra storyn som vi inte behöver spoila eller så Men det är, ser man trailern så vet man Men i alla fall det är en annan sidostory och där Eh, se, alltså när man går över dit Så, så ändras stolen totalt Då är det liksom så här nästan lite slapstick-aktig humor När de är där inne liksom och grejer Så ja Det är skumt, väldigt mm. skumt mm. Nej och så i efterhand lämnade filmen mig Ganska, ja Det, ja. det, det, det, det var inte så mycket man jag tänkte på efterhand. Det här är också en film så. jag kommer sänka Från tre till två nu När jag, när jag tänker lite mer på den Så ja. det kommer göra Ja så det var helt osjö liksom, Ja efteråt, godkänt så liksom jag, Ja mm. Uh, sen såg jag en film uh, som heter God Bless America Åh, oh, inte här ser ju uh, kul att höra Jag vet inte om... Har du pratat om den, Victor? Jag, I... jag, uh, jag har inte pratat om podcastet Men du kanske tänker på att jag har skrivit ett blogginlägg Om trailern, alltså hur... Uh, okay. men, uh, har du sett den? Jag har inte sett den Okej, okay, uh, nej du klart inte ha pratat om Nej, den. Uh, uh, nej men uh, det är en film av Bobcat Golfwait ja. <laughs> Som Skrik heter The här... snubben i polisskolan <laughs> Ja, precis <laughs> Uh, han kom med en film 2009 som heter World's Greatest Dad. Ja. Med Robin Williams som jag såg. Många idag. säger att den är jävligt ondskattad, den filmen. Ja, alltså det, han, han har en väldigt speciell. Alltså han, han vågar göra saker som liksom man inte kan vänta sig. Alltså, Nej, som han är han väldigt kontroversiell va? så fort han gör någonting. Ja, liksom. Precis. Mm. Uh, och uh, World's Greatest Dad var ganska kontroversiell. Den här är ännu mer kontroversiell. <laughs> jo. Uh. Om man ska dra premissen... Jag kan säga så här... Har ni någon gång... Om man någon gång liksom har känt så, här, Om man typ kollar på tv... Och så bara ser man några jävla reality-show-program... Vart är så bara, världen fan, på väg? Ja, vart är världen på väg? Och den där personen... Hur fan kan den existera? Och så bara... Jag skulle verkligen bara vilja gå över och skjuta den där jäveln. Mm. <laughs> och så gör man det. Man, man bara <laughs> det köper en stol... Och så bara... Om man är trött på några jävla Bloggar eller ja. sånt där Har du sett den här ja. trailern, Rasmus? Han dödar liksom ju folk se, som Jag se den filmen Han, han dödar ju folk som parkerar fri, Eller tar två parkeringsplatser Alltså du förstår När man sitter jävla jävla. på biografen Och någon jävel har prata i mobil <laughs> ja. Och så bara, ta upp i stolen Skjuter hon äh, den personen i huvudet Och går vidare ja, exakt. Ja. Han, har, han har väl det... sin dotter med sig också? Nej, det är en liten tjej jag vet inte om ni har sett filmen Super med Ray Wilson. Det är lite samma grej som i den filmen faktiskt. Det är, ja, fast ännu äh, mer outranking. Ja, liksom. ja, precis. Men det är just deras förhållande, liksom, en yngre kille som träffar honom och bara, åh det här verkar kul, det vill jag också göra. Verkar kul att döda folk. Typ. Ja, precis. Så blir de, Sounds like fun. Äh, och äh, alltså, det är ett väldigt intressant koncept och liksom han tar liksom, verkligen vägar som man inte trodde att man vågade gå men ja. alltså, den jag tycker inte den, den lyfter aldrig riktigt från konceptnivå alltså, i, när man ser tjejens så sitta shit där måste man ju bara se det är, det är liksom fantastiskt att någon vågar göra sånt här ja. eh, och det, det är ju faktiskt underhållande men sen jag vet inte eh, det, det, den blir ju inte mer än vad den är alltså, alltså jag, jag, jag vet inte jag har liksom hoppat över den för det känns som direkt för mig räcker det med trailern jag vet exakt vilken film jag kommer få och sen, och sen så känns det som att det, liksom, det var övertygligt nästan tycker jag. Det, det, alltså det går över åt andra hållet istället. Ja, det blir så man men blir... alltså man blir ändå <coughs> överraskad och framförallt i slutet tycker jag. Mm, Okej, okay. det... går inte in på det. Nej. <laughs> vad betyder det? Alltså, eh, jag vet inte, den, den ligger mellan två och tre och två tror jag. På. Okay. Just när jag känner sig efterhand. Men det är en ganska fun ride. Ja. Kanske skulle vara varit en kortfilm istället. Eller alltså... Ja, kanske det mm. Något sånt, mm. bara, bara, att, bara att man liksom drar ut Premissen för länge kanske Precis eh, Så det är vad jag har sett Så man ja. kan lämna det så Mycket intressant där också mm. Mm. Mm. Och med de orden va Så säger vi hejdå Ja, tack för oss så, tack för ja. alltså. Vi hörs nästa gång, då ska Ciao. vi snacka lite Kan filmfest festival Ja precis, just nu när vi spelar in det här Så pågår själva prisutdelningen Så vi missar ju massa grejer nu men... <laughs> ja, mm. För er skull Så ja, <laughs> ja. vi syns nästa gång yeah. Tack så mycket, ha det bra Va?